Radio 1 Ashperie Idag kommer ett tråkigt besked från MTG-radios MTG styrelse. Radio 1 ska läggas ned. Men lugn och fin. Det blir inte förrän till årsskiftet som detta kommer att hända. Så vi kommer att ha många glada stunder ihop. Du som lyssnar och jag och alla de andra tomtarna här på Radio 1. Men vi måste ju veta vad fan det handlar om. Och därför sitter mitt emot mig chefen för MTG-radio, Christer Modig. Välkommen hit. Tack. Och varför fattas nu detta? detta ödesdigra beslut? Det är ett enormt jobbigt beslut att behöva ta, men det är väl som så att den utvecklingen som kommersiell radio har haft i Sverige under den senaste tiden, den har inte gått direkt åt rätt håll. Eh, branschen idag har en dominerande aktör, det är inte vi. Eh, utan det är en aktör i SPs radio som, som har eh, nästan 75% procent av alla kommersiella mm, tillstånd mm. som finns i landet. Och det gör att vår marginal eller vår ekonomi så att säga, vi har radiokanalerna Riks FM. vi har Lugna Favoriter, Bandit Rock och så Radio 1. Mm. Eh, och det är Riks FM som drar in de stora pengarna, för kommersiell radio ska ju finansieras med... med, med det hör man nästan på namnet, Absolut. att det är kommersiell, ja. Eh, och det har ju gjort då att vi får in mindre intäkter på Riks -FM och Radio 1 har i, har i allra högsta grad varit ett, ett ja vi är ute på... De började början väldigt tunn is, men nu har isen blivit tjockare och tjockare. Ja, det, har varit ett, det har varit ett experiment, det vet alla. Och det har fortgått, för att vara ett experiment har det fortgått väldigt länge, två och ett halvt år. Men du, det du säger är att jaha, vi har för liten marknadsandel, men vad fanns så den i kapitalismen? De andra, har de varit duktigare än MTG Radio då? Konkurrenterna alltså, SPS Radio. Nej, alltså hela radiobranschen i Sverige går nu med förlust. De känner inte heller. De känner inte heller något. Inte heller något. Nej, jag jag kan inte svara för, för, för exakt hur, hur deras. Nej, du har inte deras, deras siffror men, ut, men, Ser ut va? Men, ja. men mycket pekar på att hela den kommersiella radiobranschen eh, eh, kommer att göra stora förluster i år. Mm. Och det här är då ett. ett, ett, ett Säga, ett strukturellt problem som faktiskt har funnits ända sedan man introducerade kommersiell radio i Sverige. Man tyckte att ja, men vi, vi ska inte göra vi ska inte låta den kommersiella radion få höra sig över hela landet utan vi ska bara göra små lokala stationer. Det var det någon sån här politiker, gottköpsgrej för politiker, alla lokala ska jag få säga eller vad, vad, vad var det? Var de rädda om den största aktören Sveriges radio eller vad berodde det på att de resonerar så när de släppte ja, jag, jag, var, jag var med för... lite grann ute på kanten. Jag var och startade en lokal station i Gävle vi vid den tidpunkten, ja, så att ja. vad som låg bakom det eh, vet jag faktiskt inte, men visst man, man tyckte väl ändå att man ville värna om det som var lokalt ja. Och lokala företag. Och det här med kommersiell radio det var ju från början något fruktansvärt farligt. Jo, vi minns historien från när tv eh, kommersiell tv kom det var folk som menade att det här skulle förvrida huvuderna på de här dumma tittarna och så vidare. Eh, reklam, folk skulle bli, det skulle, allting skulle bli helt förstört och så vidare. Det, Är det samma, samma resonemang kommer alltså långt, långt senare när det gäller radio? Är det så du menar? Ja, det känns absolut som så. Så Vi skulle ju mm. börja som små lokala stationer. Och då bjöd vi då på, på en lokal kanal. Jag var med och bjöd på, på eh, Riks-FMs första kanal. Vad vi snackar om bara så är vi tydliga för de som inte vet hur snävla radiogrejs till. Man bjuder på en kanal. Det vill säga vad det handlar om att det finns... Ni vet att det är olika frekvenser. Det här är 101,9 till exempel på FN-bandet. Och där hade de en massa såna här stolpar, master, som sänder på olika frekvenser. Det är det, det är det som är en Precis. kanal. Man får ett tillstånd. Ja, det, ett tillstånd, ett tillstånd då, då. att använda en viss frekvens en viss period. Och i och med att det finns begränsat utrymme man kan inte trycka ut hur många tillstånd som helst för då kommer ju radiokanalerna att höras in på varandra Ja just det. så då finns det ett, ett, ett begränsat antal tillstånd mm. och den kommersiella radion då blev tilldelad till, tillstånd på de sämsta frekvenserna, de som inte Sveriges Radio ville ha egentligen, det är mm. så låg man för 103 det är därför alla kommersiella kanaler ligger över 103 Förutom Varför är de sämre? Det har att göra med frekvens. Det är bättre ljud ju längre ner. Radio 1 är faktiskt undantaget på 101,9 i Stockholm. Men annars ligger i stort sett alla kommersiella kanaler eh, eh, längre upp. Okay. Och då fick vi dem. Och de flesta orter i landet, till skillnad från Stockholm där vi faktiskt har tio kommersiella kanaler, har bara två kommersiella kanaler. Mhm. Mm och då skulle man dra igång på en lokal ort då och försöka göra då en, en egen programredaktion man skulle ha säljare och man skulle försöka eh, konkurrera med Sveriges radio lyssnarna. och lyssnarna. Och så hade man då på annonsmarknaden konkurrenter då i form av de lokala dagstidningarna. Våra vän tidningen fick pressstöd dessutom. Den, det är alltid så att den mindre tidningen på orten får pressstöd. Ja, har varit det i alla fall. Eller, ja, det är väl ja bra, men då? det är det som är tanken med pressstödet som är rätt saftigt. Jag kan ju berätta att Svenska Dagbladet till exempel som anses vara den mindre morgon. Tidningen och är i Stockholm får ungefär 60 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar varje år. Ingen Om du lyssnar nu, din och i och för sig min också favorittidning, är du med inte bara betala prenumerationsavgift på utan även skattepengar. Ja, förlåt Christer, Jaja. det var en utveckling. Och det här gjorde ju då att när, jag satt ju på, på lokalkanal i. i kommersiell kanal i Gävle då och skulle försöka få min verksamhet att gå runt med programverksamhet samtidigt som jag skulle sälja då och få annonsintäkter för att bedriva den verksamheter. verksamheten. Och det gick ju inte mer några månader innan vi konstaterade att det här kommer ju aldrig att gå. Alltså i den konkurrens vi hade med, loka med lokaltidningar och grejer och sen försöka få lyssnare från... från det för att ni, så Man slåss då annonsörernas pengar där. Slåss de lokala annonsörers pengar. De nationella var ju inte intresserade. Men det är de var, hedliga Harrys bilar och lokala snabbköpet ja, och så vidare. och de nationella annonsörerna de tyckte liksom, varför ska jag ringa runt i någon radiokanaler i, i Hudiksvall eller i Östersund eller i Gävle för att mm. köpa annonser? Nej, jag lägger pengarna på tv eller i, i, i, i dagspress eller någonting annat istället. Ja, ja. Så att de här stora annonsintäkterna för kommersiell radio. De, de uteblev ju och vi jagade på den lokala marknaden och det funkar inte för vi lyckades inte få tillräckligt många lyssnare. Så vad som hände med det här var att man började bygga de här nätverken och då kom samarbetet mellan lokala stationer, lokala stationer. Mm. och till slut så växte då Riks-FM upp och vi fanns eh, som mest på 36 olika orter runt om i landet mm. eh, det, Våra konkurrenter eh, hade Mix Megapol Mm. det har funnits energi, det har funnits vi har haft Powerheat Radio, Lugna Favoriter Bandit Rock och så. vi växte upp de men en massa här här små stationer blev nätverk och blev i no, mer varierande grad rikstäckande då. Ja, vi försökte egentligen bygga ihop nationella nätverk själva när det mm. inte gick att, att få ihop det här ekonomiskt lokalt mm. Eh, och där har vi väl lyckats med rätt, rätt bra med åren, så efter ett antal olika konsolideringar då så har det blivit två större radiobolag som under de senaste åren, och jag har haft ungefär hälften varit av radiomarknaden, ja, ja. Eh, och eh, så var det tills, eh, tills vi årsskiftet i år, då en av våra samarbetspartners drog över till den andra sidan mm. och helt plötsligt så blev det en väldigt snevriten konkurrens på den svenska radiomarknaden. Nämligen Energy var det och då, de hade en massa stationer som MTG Radio blev av med och som eh, eh, SBS Radio tog över så att ja, säga. Precis. I en upphandling med, det här blir jävligt krångligt ja. men det är fransmän som styr över det där Energy-grejen. Ja. Ja. Men, men, men kort och gott kan man säga att det här har ju då gjort att, att det har en eh, dominerande aktör på radiomarknaden. Mm. Eh, och vi då får försöka liksom se över vår verksamhet ja men okej, nu, får, nu, nu har vi inte lika många stationer längre och då får vi inte in lika mycket pengar längre och då måste vi se över våra kostnader mm. och Radio 1, så start, vi startar ju Radio 1 med förhoppning om att vi skulle få en digitalisering av Radio Sverige det finns ett förslag och en plan Över att man ska övergå till digitala radiosändningar. Och då bromsar vi lite. Om det nu vore så att, att radio, svensk radio skulle digitaliseras, då skulle det finnas oerhört mycket mer utrymme för eh, stationer. För att det kräver inte samma bandbredd, alltså. Det, det stämmer. Eh, vad man gör, att man skickar ut en digital signal och den signalen skickas inte ut över bara Stockholm eller, mm. eller Eskilstuna eller Västerås utan den signalen skickas ut över hela landet. Varenda och, jävla radio-mastas. Och, och ja. helt plötsligt får, får de kommersiella, skulle de kommersiella radiokanalerna få samma eh, sändningsförutsättningar som Sveriges Radio har. Ja. Det vill säga att vi, vi, vi kommer att kunna höras över hela landet precis som Sveriges Radios Men kanaler. Men jag tror har. fan att de vill bromsa det. Nej, Sveriges Radio är faktiskt på, på våran sida. När det gäller. De är det. De är för eh, mångfalden i radio. Eh, de tycker framförallt att det var varit fantastiskt eh, att vi har startat Radio 1. Ja, det gör de. Det vet jag flera. Jag, till och med chefen för P1 som jag råkar känna mm. tycker att det är kul. Och, och det var hela tanken att, att vi visste att... Med Radio 1 bara i Stockholm kommer vi aldrig att nå lönsamhet. Det finns ingen med, med rådande förutsättningar så finns det ingen kommersiell kanal som kommer att gå med lönsamhet i Stockholm. Så, så illa är det. Mm. Och planen var då att vi, vi skapar den här radiokanalen. Vi lär oss hur man gör den här typen av radio. Vi lär oss vad lyssnarna tycker om att lyssna på, vilka programledare de gillar, vilka ämnen de gillar att diskutera. Mm. Och sen när digitaliseringen kommer... Då skjuter vi ut det här hela landet. Mm, mm. Men nu ser det inte ut som att det händer någonting. På Vad händer med den här digitaliseringen då? Jag vet inte. För det har, jag tycker jag har chattat om det jävligt länge. När vi startade så var ju det tanken att nu, nu börjar vi komma nära. Nu kommer det hända. Nu, nu tror vi politikerna förstår det här. Eh, och det senaste nu är väl att man, ja, tummen upp. Ni kan få digitalisera om ni tycker nu att det här är kul att hålla på med så kan ni få göra det. Mm. Men det ska vara marknadsdrivet. Vad betyder det då? Ja, det betyder det då att ja, men vi får bekosta hela det uppbyggnad av nätverket och allting själva. Det är ungefär som att säga att men vi behöver en tåglinje upp till Norrland. Ja, men bygg den om ni vill. Mm. Kostnaderna är inte riktigt så dyra som att bygga en järnväg. Nej, egentligen. det är de absolut inte. Inte, på något, inte ens i närheten. Va, utan, utan, men för, för våran bransch, Från en, för en bransch nu som, som, som går med förlust som helhet, som varje år betalar... Över 135 miljoner kronor till staten. Bara för rätten att få sända på nuvarande FN-frekvenser. Ja. Så det här går inte ihop. Vi backar och vi ska investera i en ny digital plattform- Som vi inte ens vet att vi kommer att få vara med och sända Nej, det. Är det är ingen den. jävel, vare sig vi eller några andra som kommer att vara intresserade av att gå in i en sån affär. Nej, Men du får jag så jag så fråga, det. du säger, det kostar 135 miljoner från kommersiella radioaktörerna i Sverige att köpa in sig på det här nätet va? Nej, eh, att, att, sända, sända? att sända på våra nuvarade tillstånd. Att sända, det är licensavgift. Vad kostar det i praktiken att ha de här masterna, att ha de här grejerna igång? Alltså har du någon aning? Ja, jag har en rätt bra aning. Okay. Eh, för för, för XFM så kostar det ungefär 20 miljoner kronor per år. Men jag menar, vad kostar det för staten? Här, här jag undrar, kan jag undra som skattebetalare. Inte en spänn. Så staten mjölkar Nej. radion på, på 135 miljoner. miljoner kronor. Dessutom så betalar vi in skatter. Vi har ju liksom anställda när Aj, ja. vi gör vinst så betalar vi in skatt, skatt på vinsten men vi betalar ut löner och så vidare och så vidare. Så, att, så det är ju mer än 135 miljoner som. som Staten, staten drar in på kommersiell på... radio. Absolut. Samtidigt så betalar folk då licens eller eh, Sveriges Radio får 2,6 miljarder. 2,6 miljarder att, eh, att göra radioprogram för eh, varje år. Va? Eh, och de har, så att det är en jävla taskig affär för den som vill göra kommersiell radio. Det är uppenbart. är tror... allt emot sig. Ja, alltså, jag tror att det är väl 18 miljoner kronor om dagen som public service kostar svenskarna. Mm. 18 miljoner om dagen Nu har vi kört Radio 1 här i två och ett halvt år Hur ser den för nu? Hur mycket pengar har MTG Radio förlorat? Jag vet att det här, du, vissa saker får inte du snacka om för att eh, vi ägs av ett börsbolag. Och så, men jag ställer frågan i alla fall. Hur mycket pengar har MTG Radio förlorat på att driva Radio 1 i två och ett halvt år? Det är väldigt svårt att bara sluta. För som du vet, vi, vi delar på, på lokaler, lokalhyrare, teknik och, och, och, och alla de bitarna. Men du är så bra på alla andra siffror så du kan säkert den här också. Ja, men alltså, om, om, man, om man säger så här att intresset från stora annonsörer har varit väldigt svagt vad det gäller en lokal station som bara finns i Stockholm. Mm. Så är det. Mm. Eh, det är mycket tappra annonsörer som vi har fått med, men ofta så är det lokala annonsörer som har upptäckt kanalen och tycker själva att det är en helt fantastisk kanal och de vet att vi har en massa lyssnare och de har kommit till oss. Mm. Men vi får ju inte närheten in de pengarna som, som kanalen kostar oss. Kan du nu svara på frågan eller kan du inte svara på frågan? 20, Hur mycket? Alltså, om, om jag säger så här. Radio 1, och det här är egentligen kaffepengar om man ja. jämför med, med Med, med, med Sveriges radio. Ja. Men Radio 1 har kostat åt oss ungefär 20 miljoner kronor per år. Alltså en 40 50, 50 miljoner ja. runda slängar är det som MTG Radio har förlorat på att starta. Ja, jag ska inte driva. säga att de har förlorat det, för vi har, har, ju, vi har fått in vissa intäkter. Ja, idag, ja, men, säg, men inte närheten, mer än hälften som... är förlust. Då, ja, ja. 20-30 miljoner har det kostat det här experimentet. Och du som lyssnar ska vara glad över att det finns kapitalister som ändå vill prova och göra det. För att en hel del av er som lyssnar anser att det har varit till fruma. –att den här kanalen startade. Eh, Okej, okay. vi ska ta en kort paus. Vi ska fortsätta prata med eh, chefen för HMTG Radio– –om varför Radio 1 läggs ner. Så småningom ska detektiven allmänheten– –få komma in i bilden och ringa också. Numret är 0211 1213. Vi plockar upp samtal i pausen. Ni lyssnar på Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. Idag kommer alltså det tråkiga beskedet från MTG Radio styrelse. Radio 1 ska läggas ned. Fast först från årsskiftet så förtvivla ej, ni som åtminstone inte har allt för långa perspektiv. Vi kommer att fortsätta och vi kommer att gå ner med flaggan i topp. Med i studion idag sitter Kristi Modig som är chef för MTG Radio, det vill säga de stationer vi har här som är riks -FM. Bandit, Rocklugna Favoriter, Power Vad heter det? Power, power, Hit power Hit Radio och Radio 1 Ja, vi har talat lite grann om varför, varför Radio 1 känner sig tvingade nu att efter en förlust på kanske storleksordning 30 miljoner tvingas lägga ner det här förutsättningarna när, när Radio 1 startades var sådana att man skulle kunna använda det och testa, experimentera med och sen gå ut över hela riket i en digitalisering som, som då alldeles och eh, många ville skulle komma. Och fortfarande hoppas på, vill jag tillägga. Ja, ja. Vi, men nu vi snackar vi än, om... Det känns som att den, den, den hamnar hela tiden eh, längre fram. Ja, för ja. att någonstans så måste den här digitaliseringen finansieras. Mm. Och eh, både den kommersiella radion och Sveriges Radio är övertygade om att det är en nödvändighet att göra det här. Mm. En digitalisering skulle innebära att vi kommer att kunna få 20, 30, kanske 40 radiokanaler över hela landet det kommer att finnas, det kommer att finnas en, en radiokanal som spelar metalrock, en som spelar acid jazz en matlagningskanal en, matlag ja, ja. mm. en sportkanal mm. eh, kanske en hockeykanal vad vet mm. jag det, det, det finns så mycket utrymme i en digital radio vad kostar att det att bygga ut allt det där då? Vi har ju bara för, alltså, sändningskostnader. För det första i digitalradion så har man beslutat att det kommer att inte vara några konsumtionsavgifter. Jippi säger vi. Ja, men det är jättebra. Inga konsumtionsavgifter på digitalradion. Ja, då har vi kommit någonstans. Men sen ska det här nätet byggas. Och när nätet är byggt så kommer det att kosta oss ungefär kanske 5 miljoner kronor per år att sända en kanal som Radio 1 över hela landet. Ja, men då har man hela landet och då har man chans att få rejäl eh, reklamintäkter. Absolut. Mm. Men när vi börjar så finns det noll lyssnare. Därför att i det här så är precis som med tvn så måste du skaffa en ny apparat. Mm. Mm. Och det är det här många säger då, att ja men herregud ska vi be hela svenska folket att byta ut alla sina radioapparater? Ja hur många gånger har du bytt ut din mobiltelefon? Ja, många gånger. Du, svenskarna lär var snabbast i hela världen med att köpa nu. Från när det var VHS till, vad heter det, DVD. Från DVD till, nu är det de här nätgrejerna ja. och så vidare. Och, och jag och, jag tror... Från tjock-tv till platt-tv och så. Svenskarna är snabbast i världen på att byta. Och jag tror inte att det är ett så stort problem. för. Kommer vi bara igång med det här så kommer det sitta ett litet chip i, det, i varenda mobiltelefon, i varenda läsplatta, i varenda tv-apparat, i varenda liten radio eller steg. I varenda människa kanske det går allt. enklare. Implanterade i ja, ja. pannbenet till slut. Aha. Men det finns alla de här möjligheterna och resten av Europa är på väg åt det här hållet. Mm. Och det växer hela tiden. Och jag säger inte nej till att vi ska höras online och via appar och sådana saker också, men faktum är flyttar ut fem och en halv miljon dagliga svenska radiolyssnare ut på, på mobilnätet helt plötsligt, alla ska lyssna på mobiltelefonen. Då kan inte det igen. Ja, du kan ju inte, Man kommer inte kunna inte... ringa ett samtal. Du Vare sig se samtal eller ens läsa din Facebook. Nej nej. Men du, vi går tillbaka till eh, Radio 1 här i alla fall. Hade det, hade det inte kunnat gå drivare driva det om vi säger att vi hade haft en sändare i Göteborg, en i Malmö, en i Umeå och, och så här den här i Stockholm eller något sånt där. Då kanske vi hade kunnat nå ut så brett så det hade attraherat annonsörer och så vidare så att vi hade kunnat köra på. Lite större risk med möjlighet till lite större vinst. Absolut. Men det finns ju inga fler tillstånd att få. Jaha, så det här var det enda som fanns. Ja, vi har ju andra tillstånd, men vi sänder ja. till exempel Riks-FM över då, eh, 21 orter idag. Ja, ja. Och Riks-FM har ju gått fantastiskt bra mm. eh, genom alla år. Och eh, Fylking har ju varit med där i så Och eh, det var ju en tid då, då riks Riksfm var ju eh, den, den största nationella radiokanalen och var större än både eh, P1 och, och P3. P4 då, sen är ju lokalradio va? Då var det guldålder för det, det, det var guldålder, eh, det gick fantastiskt bra. Mm. Och när vi startade med Radio 1 så, så är det liksom, det var ett, det var ett försök. Vi skulle lära oss att göra pratradio Sverige, åsiktsradio. Eh, vi visste inte riktigt, kommer det här att funka eller kommer det inte att funka? Så då är det liksom inte så lätt att bara säga men vi slår om alla radiokanaler och lägger ner Riksfn. Nej, som nej, som nej, som nej då 8. hade man ju riskerat hela skiten. Absolut, och det är fortfarande så att... att Riks FM är den kanalen vi tjänar pengar på. Mm. Eh, och det är alldeles för vanskrikt att trycka ut Radio 1 eh, på alla de kanalerna. Nej, men det förstår, över, jag. det förstår jag. Då riskerar man det som gör ändå att vi ändå sitter här och får pengar. Det, det är egentligen från Riks FM som pengarna har kommit för att kunna dra igång Radio 1, om vi säger mm, så. Mm, mm, mm. Ska vi ta och tala lite grann med detektiven allmänheten? Jag tror vi gör det. Vi släpper in Thomas. Varsågod, Thomas. Hej. Ja, jag kan väl börja med att säga att det som är så otroligt bra med det här radioprogrammet är ju att man sitter ju i princip hela dagen och lyssnar på det. Det har jag aldrig upplevt någonsin i hela mitt liv. Man börjar morgonen med Hjärt och Kim och sen så är det var oss, och sen så går man på lunch för där är det en liten paus och sen så är det ju och allt det där. Och det känner jag, det måste ju vara oerhört värdefullt för en radiokanal att i princip trollbinda lyssnarna så bra som ni gör. Vi har rätt... Bra. De som kommer in, de fastnar. Är det inte så, Christer? Ja, och det är fantastiskt. Vi behöver bara nå ut till fler. Ja. Och det, det, det, det är det som är hela problematiken. Att hade, vi hade inte suttit och haft den här diskussionen ifall om, om Radio 1 hade hört sig i hela landet. hade vi fått. Tänk om vi hade fått p 2 frekvens. Och sen tog vi hela landet. Mm. Jag kan säga att igår ringde någon från New York. Det ringer folk varje dag från hela landet. Men det är ändå det är bara de som lyssnar på appar och så vidare. Och mm. den vägen menar du, den håller inte. För att skulle det då braka till, då skulle det bäcka igen i det där internet. Ja, det är ju självklart att vi tror på en, på en digital plattform. Men om man, om, man, om man tror att man kan flytta över hela radion... Eh på ja, all, bilnet all, all all då, uh -huh. då, då kommer det naturligtvis inte att gå och uh, utav dem, vi har, vi har ungefär 115 000 lyssnare i veckan uh, på Radio 1 i Stockholm uh -huh. men vi har ett betydligt alltså ett stort tillskott på lyssnare från landet men det är ju inte i paritet med hur många som faktiskt kan lyssna via FM-radio i, i Stockholm inte en i alla fall, det kanske uh -huh. kommer i framtiden men jag säger ju inte nej till att Vi kommer aldrig att se skymten utav Radio 1 igen. Det är bara det att idag så, så är inte förutsättningarna mm. rätt. Och det kommer att ta för lång tid innan vi kommer fram till den här digitaliseringen som tar oss över tröskeln. Mm. En fråga, en annan fråga här. Jag har ju läst en hel del om Jan Stenbeck. Jag tycker att han var en civilen entreprenör. Jag har ju startat i det. Det metro och det är alla möjliga grejer. I mina öron med allt som jag har lärt mig inom finansindustrin och hur det satsas hit och dit så låter inte de här förlusterna jättestora. 20 miljoner, det är ju i princip- vad en e pumpar in- i sådana här kapital under en vecka. Salando och alla de så här, visst, det är globala saker- men tidningen Metro följer rätt hårt i Stockholm- när man krigar mot City och andra. Och det var ju hundratals miljoner i förluster- Innan det liksom börjar snurra och det känns ju så här: 20 miljoner per år, det är väl bara börja en ny emission? Jag skulle gärna teckna den nya emissionen. 20 000 nya aktieägare, 1 000 lappstyg. Ja, då har man ett års minusresultat klart. Kan man inte göra någon sån lösning eller? Ja, vi, har ju en, vi har ju hela vår radioverksamhet att, att, att tänka på. Det, det är väl klart att man skulle kunna tycka att ja, men de pumpar väl in och låter det här få leva sitt, sitt eget liv. Det är ju precis det de har gjort. Alltså, egentligen hela, hela radiosatsningen sedan 1993 eh, har ju varit ett sånt här projekt som vi har drivit. Eh, därför att MTG har trott på radio, de har trott på, på att... Eh, mångfald i media och få ut fler radiokanaler. Det, det är det vi har verkat för hela tiden. Men sen kommer du ju ner, det kommer ju ner då till den dagliga verksamheten och det som, som jag ansvarar över. Och det jag måste ta ansvar för hur det, hur, hur det ser ut här och, och nu. Och mm. det finns så många andra saker som vi behöver lägga pengarna på eh, just nu. Där vi faktiskt kan tjäna mer pengar också. I, i, i, i det här läget så handlar det mer om att just nu finns inte de här förutsättningarna eller det är inte rätt förutsättningar. Vi kanske startade ett par år för tidigt. Vi kanske skulle ha startat nu i förhoppning om en digitalisering om ett par tre år. Mm. Men det är just den här fördröjningen som har gjort liksom, att vi, vi känner att nu, är det, nu, är det, nu, nu kan vi inte få in mer pengar i det här. Nu tar vi ett steg tillbaks. Vi har lärt oss enormt mycket av det här. Vi har ju för tusan vunnit årets radiostation två år i rad. Icke att förglömma ett hederspris redan efter ett halvår eller vad det var. Sant. Så det är tre sådana priser. Thomas, jag ska ha nyheter nu. Tack okay. för ditt samtal. Tack Hej. Tack. Hej. Vi tar nyheter. Christer Modig sitter kvar i studion en stund till. Ring 0211-1213 om ni vill ställa frågor. Om ni vill hacka på honom eller göra något annat. Ni får gärna ringa och beröma mig. Nej, jag larvar mig. Det här är Aspberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. 1. 1. 1. Aspberg. Jag sitter här med MTG radios chef Christer Modig som idag meddelade personalen här på bygget att Radio 1 tyvärr ska läggas ner. Men eh, ni som hörde lyssna lyssnar imorgon och ända fram till nyår kommer vi hålla ställningarna här. Vi ska gå ner det kommer vi göra men vi kommer göra med flaggan i topp. Nu får detektiven allmänheten ringa in och hålla med Christer och vi kopplar in Matti. Varsågod Matti. Ja hej. Jag och Christer. Jag är hej. Jag har ett par frågor. <skratt> eh, först vill jag säga att jag är en trogen lyssnare som har lyssnat hela tiden. Eh, enda som har varit lite besvärligt är att man känner sig som, eh, som att man kan ett koppel, man kan inte gå, uh, åka längre än tio Ja, det, det gillar vi. <skratt> eh, men jag, uh, jag undrar var skon klämmer att man kan inte få se fram fram sådana digitalt. Uh, teknik. Är det, är, det, är det teknisk fråga, ekonomisk eller rent utav politisk fråga? Jag väntar, vi stoppar där, får Christer svara. Okay. Ja, jag har några frågor till sen. Mm. Mm. Okej, okay, tack. Det, det, det är helt och hållet en politisk fråga. Tekniken, tekniken finns. Eh, Radiobolagen inklusive Sveriges Radio är enade att vi vill gå med den här tekniken. Vi vet att det kommer att komma flera massa nya tekniker åt alla håll och kanter men vi måste bara enas om en teknik. Sen är vi redo att köra. Så tekniken finns, eh, radioapparater eh, tillverkas i Storbritannien, i Tyskland och lite överallt i Europa just nu. Senaste landet var vid Holland som, som, som har gått in i digitaliseringen. Eh, så att vi är liksom redo. Men det här är... Det här är större än så. Det här kräver liksom att vi har en politisk backning över hur det här ska byggas ut och hur det sen ska finansieras. Hur är det du sa att radioapparater tillverkas? Då det innebär att befintliga mottagare inte att tillgådegöra sig som sändning. Nej, det, det kommer du tyvärr inte att göra det, det är samma princip som med tv-apparaterna Egentligen mm. Förutom att tv-apparaterna kostar flera tusen Och de här radioapparaterna är nere på 200 kronor mm. Ja, precis Så, att, att det... så att det... Vänta, är det en digital radioapparat nere på så billigt? Ja, ja Så att det inte blir ingen större kostnad för dem som måste byta sitt Nej, bil. och sen, sen alltså för dem, Det kommer att levereras nya bilar Det finns faktiskt en hel del nya bilar som säljs idag Så finns det digital radio Men det är liksom ingen att inget att lyssna, att lyssna på Nej. Och, och, och det finns också sådana här små donglar de kallar det för. Alltså du kan sätta på dina läsplattor och grejer för att få in digital radio i mobiltelefon och mobiltelefoner. Men det, det är ju alltid så när det kommer något nytt. När vi, när vi fick alla de här iPods, och MP3-spelen så kunde man köpa adapter som man kunde få in dem på FM-radion på. Ja, ja. Och det kan man också göra. Alltså det finns. Elektroniken och tekniken finns. Men vad är det då, i, för att hålla kvar vid Mattis fråga här, vad är, det, vad är det som krävs av politikerna och varför? I och för sig uppträder de ofta som sömngångar, ja. men varför har de inte gjort någonting? Politikerna har ju gjort, alltså de, de har skulle sitta en politiker nu ska säga, men vänta nu vi har ju gjort det här, det här och det här. Ja, ja, det ja det brukar de, de, säga. Har, de har utlyst digitala radio, eller de är inte utlyst de har, jo, de har utlyst tillstånden och vi har ansökt, men de har mm. inte delat ut de här digitala radiotillstånden nej, nej. Än. Okay. så administrativt är det på gång men sen ja. fattas en jävla massa apparater i masterna ja, det, nej, men vi, vi kommer att ta hand om hela den biten okej, okay. vad är det, problemet? Det, det som krävs här är att för det första så måste hela radiobranschen göra det här samtidigt Det går ju inte att göra som så att en radiokanal börjar här och så får folk köpa en ny radiokanal men de kan bara lyssna på en av kanalerna. Mm. Utan det måste göras att men det hela det måste ju finnas branschen. en övergångsperiod så att ja, ja. gamla absolut, radion funkar. Absolut, absolut. Ja. Och det är det här som, som vi kommer in där det kommer att kosta pengar. Därför att vi, vi är villiga att ta kostnaden att, att, att bygga upp det här nya radionätet. Det, vi, det, det är kommersiella radion och kommersiella Sveriges Radio Sverige och, Sverige. och så vidare. Alla är med på ja. noterna. Vi kan ta, alltså, men... Vi måste ju också sända det här parallellt. Mm. Under kanske upp till tio år så folk får chansen att fem år i alla fall. Ja. Ja. Nej, men alltså det kan gå om fem, vi ja, går ja. på fem år så är det är jättebra. Mm. Men vi måste se till att vi kan bygga upp det här nätet, att lyssnarna hinner skaffa sig nya radioapparater. Det kommer inte bli en avstängning som med TV:n, att vi liksom bara nej, nej, från och med 1 januari så stängs sändarna i på de här orterna. Så kommer det inte att gå till. Utan det kommer att göras under en längre period. Och, folk, och när man ser då liksom att nu äger svenska, 70 procent av svenska befolkningen äger en digital radioapparat, eller kan ta emot digitala sändningar. Om det nu är med via mobiltelefonen vad. Då kan man liksom bestämma ja, men nu stänger vi av det där. I Norge har man fattar beslut liksom att 2000 jag tror det är 2018, så, då knäpper vi ner FM-nätet. Så är det digital radio. Och då är det digital radio istället. Men det, det är i det här då, alltså Sveriges radio har man. Vad jag vet nu, kommit med ett förslag på hur det ska finansieras för Sveriges radio. Jättebra. De kommer då att, att få låna pengar för att kunna täcka dubbeldistributionen under de här åren. Mm. Sen är digitalradon betydligt billigare att sända än vad fm radion är. Så deras kostnader kommer gå ner åren efteråt. Mm. Och då kan de betala tillbaka det här lånet. Mm. Bra, klart för dem. Kan inte kommersiella radoner göra samma då? Ja, men vem vill låna oss pengarna? Ja, inte vet jag. Nej. Bankerna slänger väl pengar och vi Och precis som vi sa tidigare, vi får betala istället 135 miljoner kronor om året för att få sända överhuvudtaget. Som det är nu, ja. Som det är nu. Ja. Så då har vi sagt, men vänta då, om vi slipper betala de avgifterna så kan vi ta de pengarna och så kan vi bygga det här nätet istället. Ja, ja, ja. Det har varit ett av våra förslag. Och det är ett realistiskt förslag? vi tycker det kanske det... inte på det, politikernas sida men, men det vore ett realistiskt vi förslag vi tycker absolut att det vore okay. ett realistiskt förslag och då, då tycker man att men det här blir lite besvärligt nu blir det valår och grejer så vi tillsätter en samordnare som ska vara klar efter valet de ja, ja. Okay. skjuter skiten framför okay, då, då, så de vill då, då, inte då det, in efter, det här i valår efter valet. Okay, efter valet kanske man kommer fram till någonting ja. eh, eh, och då är vi liksom då är vi, då sen ska Sveriges Radio göra en offentlig upphandling och så ska nätet byggas vi, vi är framme i 2015 och 2016 ja ja Okay. Finns det här tekniken i något land? Är det någon som sänder någonstans idag? Ja, Norge sänder. De sänder i Tyskland. De sänder i Storbritannien. De har börjat sända i Holland för inte så länge sedan. Australien är de som har lyckats absolut bäst med digitaliseringen. Så att det händer runt, runt om i världen. USA har valt ett annat system. Men de går också mot digital radio. Men varför ska det vara så jävla säljt alltid i Sverige? Kolla om andra misstag, eller? Ja, vi, vi har ju diskuterat det när vi, vi har haft olika seminarier och radiodagar och sådana grejer. Sverige ska ju vara en ledande IT-nation ja. men nu är vi nästan en lidande IT-nation eh, i det här avseendet. Alltså radion halkar längre och längre efter och det alltså, kommer du till Jönköping att ha två stycken kommersiella radiokanaler och fyra Sveriges radiokanaler det vill jag undra på att inte nästa generation väljer att lyssna på radio för det finns ingenting där för dem att lyssna på. Det har inte, nej det var inte samma valmöjligheter. Nej, alltså sex radiokanaler ute i landet att sitta och välja mellan. Det är ju liksom det är skit mm. rent ut sagt Matti, ja, nu får du stå ja. tillbaka för det är flera, många som vill in här. Absolut. Tack så ja. Hej. Nej, tack för svaren. Tack tack tack. Hej, då tar vi Patrik, kom in. Patrik, han hatchade ojena. Då tar vi Fredrik. Varsågod, Fredrik. Ja, tack, Robba. Alltså, jag är så jävla opriktig ledsen och bebrövad och förbannad på det samma gång. Jag tycker det är för jävligt att ni ska lägga ner. Alltså. Ja, men det är många som tycker. Ja, ja men alltså, det, är det är bedrövligt, men begripligt, tyvärr. Ja, men, men, men, jag, man, man, Varför ska allting ta så jävla lång tid i det här landet? Det här landet har och gått åt helvete. Alltså. Nah, alltså, ja Fredrik. Det är odavis, mästare, Fredrik. Men i det här fallet, i det här i fallet får måste jag säga att det är för jävligt. Ja och men och, och, och det är äh, här på Varför jag tänkte varför hela tiden med Sveriges radio den kommer radio det är bara skit. Det är bara massa, de kör samma samma grej hela tiden samma musik. Det är ingenting intressant Man får inte samma om vill där radio det är för bra med radio. 1. Det är därför jag tycker det är för jävligt att det läggs med alltså. Ja. Här talar, här, nu talar du med en som gillar public service och jag misstänker att Christer gör det någonstans lite grann också. Men det får ju vara schyssta förutsättningar också för de som vill driva kommersiell radio. Ja. Är det, ja. Tar man och titta på lite grann hur det ser ut med, med om vi går lite tekniskt med frekvensutrymme alltså Sveriges Radio sitter med, med, med sändare överplacerade över hela landet eh, och de sänder med jämfört med oss Enorma sändningseffekter De hörs och täcker landet överallt Det betyder att de når längre Från med sina sändare ja, de, de, de når varenda kotte och sten i hela landet ja. De har 99% täckning du, mm. du kan lyssna på dem även nere i, i, i bunkrar ja, ja. Eh, eh, och vi får då enstaka sändare som täcker eh, rätt små sändningsområden vi sänder oftast med 1000 eller 2000 watt och de sänder med 60 000 watt ja, ta jämför med en lampa så vet ni hur starkt ah. våra lampa skulle lysa ja, är skillnad, jag vet. men om man tar och tittar på, på, på hur mycket lyssnare kommersiell radio har, alltså Mängden folk som faktiskt ändå lyssnar på kommersiell radio och, och Riks-FN då som spöjade både, både P1 och Petri när vi hade 36 stationer. Då fanns vi på 36 orter, inte hela landet. 36 orter i landet och spöjer PTP. Mm, mm, mm. Och det är vi enormt stolta över. Och vi har hela tiden tyckt, varför ska, varför ska allt det här frekvensutrymmet bara gå till Sveriges radio? Men det är ju ingen politiker som kommer att ta och liksom säga, ja, men nu rycker vi tillbaka ett par tre radiokanaler från Sveriges radio så byter vi det till den kommersiella sidan. Det kommer inte att hända. Men nu finns det ju faktiskt en möjlighet i den digitala plattformen att det skulle kunna bli så att vi får samma förutsättningar som Sveriges radio. Det gäller bara att komma dit. Mm och med de ja, ekonomiska ja. förutsättningar som, som kommersiell radio har idag så kommer inte vi ha råd att kunna bygga den här plattformen, så enkelt är det Fredrik du får gå till din riksdagsledamot och sätta en lödkolv i arslet ja, på hem. helt de, enkelt de, de, de har fan inte tid med dem, de på hållit upp och bygga om hela jävla stan, vi ska bli skysklapp ja. sådana jävla vision Men jag det är får... en annan sak Fredrik, det tar vi en annan dag, tack för idag ja okej okay. ja, vi okay. okay. Vi tar en kort paus, fortsätter ringa vi snackar med Christer Modig som är chef 5G radio som idag tvingades lämna beskedet att Radio 1 Det ner dock först vid årsskiftet. Nota benen. ni kan lyssna på oss i styft två månader till. Nu tar vi en kort paus, det här är Ashberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1 Ashberg. MTG Radio meddelade idag att Radio 1 läggs ner. Först vid årsskiftet också att vi har många goda stunder framför oss. Vi ska gå ner och det ska vi göra med flaggan i topp. Christer Modige, chef för MTG Radio, han sitter i studion. Vi har talat om varför MTG Radio tvingades till denna tråkiga, bedrövliga åtgärd som faktiskt ur ekonomiskt perspektiv och med tanke på förutsättningarna för kommersiell radio visar sig vara begriplig om en, som jag sa, bedrövlig. Prövlig. Nu ska uh, vi fortsätta tala med detektiven allmänheten. Pelle, varsågod. Ska... Pelle! Tala med Pelle varsågod. Jo, hallå. Hejsan Kristus och hejsan Robert. Hej. Eh, det är ju sorgligt att vi säger det va. Men jag satt och funderade lite grann runt om det här va? Det är ju oss lyssnare som också måste, måste tänka på. För att vi är ju Vi är ju otroligt många som liksom gråter nu för att vi försöker lägga ner den här situationen. Va? Om jag, jag, jag förstår det här riktigt vi har nu det 30, 000, 30 000 lyssnare per, per dag och det är 15 miljoner i förlust. Som ett eh, kommersiellt oda så självklart så ska man ju lägga ner allt som går i förlust för. Det håller jag med om. Va? Men vi är lite grann hjälp från oss lyssnare. Jag menar, det är, när jag räknar på det här nu det är 500 kronor per år om vi skulle täcka in den här va? den här förlusten. Och jag är helt säker på att nästan alla som lyssnar på Radio 1 är beredda att skänka några hundralappar för att hålla igång det hela. Va? Jag menar, jag skänker ju mer än betydligt mer än det till avpixat bara för att få lite grann lite variation. Det är De pengarna i. kastar du i papperskorgen. Ja, jag vet. Jag, vet, jag, jag sa det bara för att få gång dig. Ja, det får du komma. direkt. <laughs> ja, jag vet. Jag, jag gillar inte Men, men eh, okej, okay. fortsätt det andra resonemanget. Jo, precis. Eh, och så... Och så Tar ni gör en brainstorm på nästa internmöte? Hur, hur ser vi till att vi räddar Radio 1 åtminstone fram till valet? Va? För till att det kör fram till valet nästa år och så använder ni kanalerna till, till en, en, en hel del propaganda. Va? Runt om detta med den förfärliga mediepolitiken som finns här I, i Sverige just nu. Va? Eh, och jag är helt säker på att, att ni kommer att få oss lyssna att hjälpa till att finansiera detta. nu Om nu MTG inte vill ställa upp med mera pengar. Va? Vilket... Det ju, I och det ju pisspengar det här för MTG var 15 billar man går med en miljard i nu, får, nu måste ja. Modig här äh, ja. få svara. Vi, vi har faktiskt kollat upp det här. Vad betalningsviljan är bland radiolyssnare att betala för ett utbud. Ja. Och då är det som så att, att det är inte ens 10% som skulle kunna tänka sig att betala 29 kronor i månaden för ja, Att, att, att ta del av ett radioutbud och då, och då pratar vi inte om en radiokanal utan då pratar vi om att en plattform där det finns ett 40-tal radiokanaler ifall man skulle vara villig att betala 29 kronor i månaden Då, då, då stoppar de hellre pengarna liksom att lyssna på radio som finns jättetråkigt att en radiokanal försvinner eh, men jag hittar några annan radiokanaler efter ett tag och så nöjer jag mig med det men jag kan, jag kan förstå att det säkert finns ett antal lyssnare och det, och det beundrar jag och är Nej, liksom, tycker det är helt fantastiskt att det finns den ja. Ja, men du, problemet är så här va att, att, att När du säger nu så, så visar det att ni har ställt frågan lite fel För du säger ungefär så här att ja, Vi tar inte 29 kronor för att då hittar vi någon annan radiokanal Och det skulle jag också Nej så är väl inte Nej. frågan ställd i en sån undersökning ja. Nej, nej. Nej, nej, det är nej, nej, nej. alltså... alltså det, det, nu kommer jag inte ihåg exakt hur den här frågan var ställd. Va? Men, men vi, vi, vi kollade. Alltså det finns ju... Idag så betalar man för att få, få, få Spotify eller Wimp eller någon annan musiktjänst. Och vad vill jag, man vill betala för det? Är det 98 kronor mm. eller 49 mm. kronor? Jo, men det, det, det är ingen skillnad. Det här är ingen musikkanal. Det här är den enda, kan vi säga, öppna kanalen ute i eten som finns i Sverige. Ja. Alternativet är ju den här... Stasiran som finns. Va? Jag menar, men de, de kör nog en kvart här tim det för på morgonsidan. Med, ja, de skar med, ner med, faktiskt på RingPet här för en tid sen skar ner ja, tiden. Det var ett jävla liv på lyssna. Sen har de ju världens censur för att komma dit också. Det är skamligt. Om vi säger så här: jag är helt övertygad om att det finns möjligheter att ta stöd av lyssnarna. Öppnat konto nu nu. Och så ställer ni lyssnarna inför det alternativet att nu läggs det ner. Vill ni ha oss kvar så kan, vi, så kan ni få hjälpa till att rädda den här kanalen. Och så har ni det. Vi räddar den fram till Fram till, fram till valet och va. Och öppnat konto, jag skeppar in tusen spänn eh, direkt när man öppnar konto. Jag... Men du, du, om du nu är en entusiast. Uppenbarligen tror inte Christer på det här eftersom de har undersökt det. Jag måste säga att jag blir skeptisk också. Därför att en sak är att man får folk att ge till någon välgörenhet och sånt här grejer. Men det här är ju inte välgörenhet, det är ju inte välgörenhet vi vill syssla med heller. Men du, varför tar du inte ett eget initiativ? Sätt igång då, får vi se hur långt det bär. Ja, via då för något Facebook och något sånt där eller? Ja. Nej, men, nej men vänta nu det där talar du med fel jag håller inte på med sånt där skit men, men, men jag, jag, kan Nä, säga, jag kan säga så här ta man och titta på Danmark till exempel då har man tagit en del av pengarna från Public Service Radion alltså de pengarna ja. som man får in från Radio TV-essensen ja, ja, ja. så har man avsatt och sagt så här att om det finns en kommersiell kanal mm. som är intresserad av att göra ett utbud som, som ja, kan kallas public service. Som inte bara är ett musikformat precis. som pumpar, utan ja. som, är som är lite där mer... Det är det vi gör, någon och, form av ja. redaktionellt innehåll eh, som kan komma folket eh, till gang. Så kan man få ta del av den här... Då kan man få public, dem public del av, av, av eh, radio, de statliga radiopengarna, så att säga. Precis. Mm. Och jag menar, av de 2,6 miljarder kronor, är det så många noller så att många inte Jag vet inte ens hur många nollor Nio. Nio, Nio. okej. Okay. Ja. Eh, så kan vi få... 20 miljoner då. Då är vi hemma. Mm. Ja, jag menar, du, du har ju argumenten här. Eh, se till så att du kör lite grann... Uh, nu fram till nästa nu är det ju valån, vad som helst kan ju hända då mm, ja. jag, jag... fast en del grejer det vet ju du också när det är valån. en del grejer vill de ju bara uh, absolut inte ha in i uh, ja, den diskussionen sen måste vi ju, vi måste ju vara så pass uh, vad ska vi säga realistiska att vi fattar att frågor som arbetslöshet, jobb ekonomi ja. till exempel och är, den skolan, är, är, ju, ja. är viktigare än, än vår fråga här, det måste vi ju hålla i minnet det här, okay. yttrandefrihet, det tycker jag är viktigast att Jo, det, är, men... det, det är det som är grundproblemet inte, inte, om man, inte om man tar det upp på någon en musikkanal i någonstans det är ju skit samma det, det här är ju den enda kanalen där det finns handlyftande Men jag vill jag vill understryka det alltså, vi, på den här resan så har vi lärt oss fantastiskt mycket. Vi är de första historiskt sett någonsin i Sverige som har gjort så kallad åsiktsradio, ja. där vi släpper fram ja. i stort sett vem som helst att tycka och tänka och säga ja. precis vad är de vill. Vi har lärt oss enormt ja. mycket på det här. Det här är Tack inte Gud. det sista vi kommer att se av den här typen av radio. Det är bara det att just, just nu så finns det inte för, förutsättningar, de ekonomiska förutsättningarna att, att fortsätta med den här verksamheten eh, utifrån som det ser ut i någon kommersiell idag. Men om mm. politikerna för ursäkta mig Ashley ut vagnen liksom, och kommer till skott med det här någon, någon gång så utesluter jag inte liksom, jag är den första som säger att nu jävlar sätter vi igång igen. Ja, ja. Mm. Eh, Pelle! så är det. Ja. Pelle, du får nu göra det där. Tack så bra ja, okay, då har vi en stamis med här. Jari, vad har du på hjärtat idag? Ja, där var... ja. det är ska... Nej nej, Jari, Jari, Jari, Nu har vi du låter dig skit. Prata ordentligt är... i telefonen. Töm munnen på äutuella livsmedel. Eller? Vad fan det nu kan vara. Varsågod. Ska du härtsa Nej du ska inte härtsa dojorna. Inte än. Men snacka lugnt och tydligt så vi hör. Lyssnarna vill höra vad du har att säga. Ja det är inte mycket idag. För jag har så många tankar i skallen just nu. Ja. Ska du ta och kontemplera vidare och tänka på dem? Det har varit ett trevligt program ni ja, ja men vi håller på till New York. Jari, vi hörs igen. Vi säger så. Det gör vi. Hej. Tack, hej. Eh, då tar vi in Abdullah. Abdullah, varsågod. Han är inte kvar. Då tar vi eh, Abdul Messia. Varsågod. Ja, hej Christer och Robert. Du Christer, har ni, jag tror säkert du är mera villes i ekonomin än vad jag är. Har ni tänkt att ta ett par steg vidare? Att jag vet att det finns en stor marknad internationellt. Även bland universitetsstudenter i USA, överallt i USA och i andra länder. I och med att, först vill jag fråga dig: Radio 1, är det ett patenterat namn? Ja, vi vet. Det är ett varumärkesskydd. Det är ett ganska generiskt namn om man säger så. Men så långt vi, vi, vi kan liksom skydda ordet radio så är det väl gjort då. Log, loggan är väl skyddad. Ja. Men, men, men vi har ju liksom, vi, det finns många stationer runt om i världen som heter Radio 1. Så att vi, ah, okay, vi kan så liksom inte rulla ut stationen ett till, till andra länder. Det finns en BBC som heter ja. så till exempel. Precis, okay. Men i så fall, vet jag bara tänkt på det här. Imogen, att här är brandnamnet Sverige- en radiostation som sänder från Sverige som diskuterar problem som är öppna för hela världen. Så vad jag menar att gå ett steg vidare. Och jag vet att USA, även mina kontakt, speciellt med universitet, samtliga där, äldre och, och ö, studerande, de säger att all our radiostations are politicized. Mm. Mm. Så de saknar vad jag skulle kunna kalla det här, Radio One from Sweden, your other perspective. Alltså det är bara ett du, du vill ungefär som på tv-sidan när man säger tv-format så, så du menar man ska formatisera det här och sprida det över världen. Uh, uh, jag tror vi... möjligen att Christer har mer närliggande problem just nu. Jo men, men, men jag menar att om, om det är problem med den här marknaden. Kanske ni kan nå en större marknad tack vare den svenska imagen. Ja, det, men, det, men, det är, om man... Om man om man bryter ner det så här för det första så kommer vi ju inte kunna sända via vanliga radiosändningar för vi, vi kommer liksom inte att ha några master i, i andra länder utan det, då, då pratar vi om att vi ska göra någon form av internetradio precis ja, och, och när vi gör, alltså kommersiell radio går ju ut också på att vi ska få annonsörer eh, och jag tror inte att det är så många svenska annonsörer som, som får ut så mycket av att, att höras på andra ställen runt om i landet. För de kan helt enkelt inte köpa det runt om i världen. eller ja. runt om i, i världen. Ja, ja. Det är imagen. Folk går efter image, Alltså, det, titta, vad är det för material som sänds som fransk mode? Vad jo, men någonstans efter? måste vi finansiera de här sändningarna. Ja, vi måste ju hitta någon, någon form av intäkter. Om jo, det inte och är i form av reklam ska folk answer. betala för att få lyssna på det här. Ja men alltså, image, imagen ett ja, men det image kommer att. Ja, men det du har i vad som möjligen skulle kunna vara ett försäljningsargument men du har inte en färdig affär det är, är det. sant, det är oh. sant alltså det är något som ni ska diskutera, ni ska ha någon brainstorming själva om det, Har det så bra hört? okej, okay, tack så Tack. Eh, vi ska ha nyheter nu men vi fortsätter en halvtimme till eller hur Christer? Är klart vi sen ska vi byta ämne nämligen en halvtimme till sitter eh, mannen som faktiskt är ansvarig för att radio ett läggs ner men vi har hört honom och jag måste säga att hur bedrövligt den är så låter det inte helt obegripligt eh, varför? 101,9 Radio 1 Aschberg Vid årsskiftet så kommer den här stationen som du just lyssnar på att tystna. Radio 1 ska nämligen läggas ner om styvt två månader. Och jag sitter och pratar med Christer Modig som är chef för MTG Radio som tvingades ta detta bedrövliga beslut idag. Och Vi talar med detektiven Allmänheten. Men innan jag släpper på den detektiven, du, vad, vad händer med den här eh, frekvensen? Vad händer med 101,9 då? Vi lämnar tillbaka den till staten. Jaha. Och så får de eh, göra vad de vill med den egentligen. Stoppa upp den någonstans. Det ja, är vi, vi, vi ser inte att det, det finns några som helst förutsättningar för att driva en kommersiell radiokanal i Stockholm. Okej, okay, nu ska vi ta in, nu ska vi se. Abdullah ringde upp igen. Abdullah, varsågod. Ja, hallå Robban. Hej på dig. Till Christer har jag ett par frågor. Christer, jag ber er vänligen svara enbart på frågan och inget annat. Ställ om, frågan då. Om systemet blir digita digitaliserade, är problemet löst, ja eller nej? Ja. Och hur mycket pengar behöver du? Oj, nu är det ju inte bara en bara radiokanal en bara som ska digitaliseras är... Hur digitalisera. Nej men vänta, vänta, vänta. Abdul, så här är det. Han vill förklara att det är många stationer, så kanske siffran låter hemskt hög. Ja, ja, ja, ja. Det, är ju, det är Sveriges Radio, det är alla Det är SBS Radio, det är MTG Radio Och så vidare ja. det, det är alltså hela Sveriges Radio att bygga, att bygga de sista bitarna Så att man kan lyssna på, på, på radio Ända upp i, i, i ja, va? Den sista biten kostar väldigt mycket Att, att, att bygga ut va? Vad kostar det? Skjut från höften Det, det är ingen ja, det offert är, som... är, eh, Jag tror att det kommer att kosta Ungefär en halv miljard – 500 miljoner. Ja. – Ja, 500 miljoner. – Lyssna nu. Och så, då kan alla andra radiostationer använda sig av det, va? – Alla. Sveriges Radio, kommersiell yeah. radio. Och det kommer att finnas så mycket utrymme så att i stort sett vem som helst som tycker att man har en bra okay, eh, radioidé kan få sända. – Christer, för mig inte till utlandet nu, till groparna. Svara på frågan bara. – Varför väntar du på staten? Vem är pålitligare än svenska folket? Var Men vad vad vill du att jag ska göra? Alltså, ska ja, jag, ska, jag, ska jag köpa sändare för flera miljoner kronor och gå ut och, och sätta upp de dem i skogen? De jag jag ställde, man, folk, man spelar bort en, en, en miljard varje vecka. Varför kan inte folket betala det här? Och sen, att behöver Det behöver inte vara några skänka pengar. Det behöver vara lån från folk som lämnar in och får sina pengar tillbaka när alla andra stationer ska vända sig till Radio 1 för att bli beviljad en digital sändning. Du, jag fick en idé. Nu, nu väntar, Abdullah, får jag säga en jag... sak? Jag, jag, jag vet hur man ska kunna göra det. Det är ungefär som en sån här obligation. Man går in och ger, folk får ge lån till en obligation. Det kräver att någon garanterar Man bygger ut det. Förr för eller senare kommer lånen kunna betalas tillbaka. Eller hur, utan ränta, utan ränta. Just för att folket, folket röst ska hör, höras via de anständiga och pålitliga programledare du har som folket faktiskt har stor tilltro till. Låna pengarna av folket. Och satsa stort. Tänk stort. Tänk inte 20 miljoner, 30 miljoner- under förutsättningen- att staten börjar inte jävlas med dig då- och liksom bygga någonting parallellt. Det som staten med en miljard kronor vill göra- kan Radio 1 sätta igång en stor jordbävning- och sätta igång och vända sig till folket. Och så att de här pengarna vi behöver- Och vi betalar tillbaka utan ränta för att rädda de här stationerna. Alla andra radiostationer, Halvar som vill ha en radiostation någonstans. Sitter i Kiruna i någon håla någonstans som vill hela Sverige ska få. Då får man köpa. Då får man köpa rättigheterna via dig. Staten, statsminister, regeringen etc. Vill de ha en linje ut då får de vända sig till dig, till Radio 1. Det är faktiskt inte så stora pengar. Det varje vecka någon miljard. spelas bort i rök, hästar, lotto, etc. etc. Och så vidare. Mm. Varför kan du inte göra det? Abdullah tänker stort här, ja, ja, ja, han det, det är fantastiskt vilka, vilka lyssnare kanalen har. Och, och, eh, ja, jag hör absolut vad han säger. Ja, men det, det räcker du... inte, alltså folk vi har, vi har 30 000 lyssnare om dagen I, i Stockholm, men en del trillar in Och tycker att det är helt okej okay att lyssna på Andra är, som vi ja. hör Riktiga hardcore fans ja. Stammisar ja, som tycker att det är riktigt. fantastiskt jag, kunde, jag kan ju betala en 100 eller 200 kronor I månaden, men det hjälper inte Du behöver satsa stort ja, Skulle man satsa stort på det här då skulle man helt enkelt då skulle politikerna lätt kunna säga så här, vi lägger på hundra spänn till på varenda svensk tv och radiolicens och så sätta, avsätter vi de pengarna till digitaliseringen och till den kommersiella radion Klappat och klart, här har vi finansieringen Kära Christer, ditt fel om jag nu får säga så ditt fel är Att ditt underläge, du kräver, du ber. Be inte om det. Satsa stor och hårt, lita på svenska folket. Ta rodret i dina händer och låt staten komma och fjäska för dig. Låt alla andra föreningar etc. Det finns massvis med föreningar. Det finns massvis med olika organisationer, bolag etc alla som vill på ett eller annat sätt det ska höras i Sverige, då ska ta de måste handen och nu är det, Tyvärr så är det ju så att de här, de här tillstånden, det är fortfarande så ett tillstånd som staten kontrollerar. Jag kan inte bara ta de här frekvenserna och bygga mitt eget nät. Jan eh, Stenbeck det. gjorde ju det med satelliten. Han men tittade, han gick ju via London. Han, han gick via brittisk lagstiftning. Och så sen så sköt han upp någonting i en rymden. En egen satellit och, ja, och, och, och, och sände ner. Vi kan inte ja. göra det. Det här är master ja, är de och sändningstiftning. Tillstånd. Säger de nej? Du de har, de har en mäktiga fiender på ett som som är nästan personligt. De vill inte att du ska syssla med det sånt. Ibland det så känns det som att, man... att de inte vill att vi ska syssla med det här. De jag menar lite mer, mer, lite mer om sovjetiska system du pratar om. Abdullah, jag gillar att du tänker stort. Du kanske har sått ett frö hos Krister här, jag vet inte. Jag är ja. stort och var inte i underläget. Nej, det är, det är rätt. Du har en jävla bra inställning, Abdullah. Jag tar det med mig Tack, Tack. Tack. Nu tar vi första kvinnan faktiskt. Det är ju förskräckligt att det bara är gubbar som ringer. Lena, varsågod. Hej Robert. Hej. Usch, vilken tråkig dag det varit idag. Ja, ja. Eh, jag tänkte bara höra, Christer, vad tar du för ansvar för oss eh, sammelser som är beroende av det här nu när det här läggs ner? Och det var... vi, så, vi kommer att bli känns... deprimerade. Vi behöver ha någon behandling. Chris, du ja. kommer hem till det och du får massage. <går> det. Ja. Nej, det är, nej, det måste vara du som har. Nej, nej, jag kan inte. Vi har ju, som jag sagt tidigare, vi har lärt oss enormt mycket av eh, Radio 1 och eh, vad lyssnarna tycker om och, och varför de kommer till radiokanalen. Och det här är ju liksom sånt som vi naturligtvis ska, ska ta vara på. Eh, ja. Det finns också många programledare som har utvecklats och, och, och <tid> ta och titta på Robban till exempel. Han är alldeles sämt radio innan man han upp här och testade det här eh, eh, jag, tr jag tror att vi framöver kommer att få, få höra en del av programledarna som har varit på Radio 1 kanske inte bara på, på MTG och andra kanaler utan även eh, på kanaler runt omkring jag är också eh, jag utesluter inte heller liksom att Radio 1 kanske en dag kommer tillbaks eh, vi, vi tittar på lösningar hur vi faktiskt kan få ut eh, program eller så kallade podcasts i form av eh, småsändningar korta program via en, via en digital plattform så att Det är just våra fm sändningar och radiokanalen som vi har byggt upp i Stockholm som inte liksom går att, att driva vidare på det sätt vi gör idag. Nej, det är ju jättetråkigt. Det är, det, det är oerhört tråkigt och tro mig, det har varit många långa möten där vi har suttit och vänt och vridit på alla siffror och scenarion för att förs försöka se finns det något sätt vi faktiskt kan hålla den här radiokanalen vid liv ett litet tag till men det känns hela tiden som att den här digitaliseringen eller den här, den här framtidshoppet liksom, det, det skjuts bara längre och längre fram då är det bättre att, okej okay, vi var lite för tidigt ute vi, vi, vi tar tillbaks och så sen så ser vi vad vi kan göra framöver istället när tajmingen är mer rätt och när förutsättningarna kanske förhoppningsvis förändras ja, för att det är nog säkert... Jag och många med mig som har... Som lyssnar i två års tid dagligen på det här. Och, det känns konstigt att inte kunna få göra, göra det med er. Ja. ja, det förstår jag. Ja, det är tråkigt att inte kunna sända heller, säger jag. Menar ja. jag också. Tack så bra, Lena. Bra, tack. Tack, hej. Nu tar vi Matte. Varsågod, Matte. Tackar. Jag var att lyssnare från första dagen. Aha, aha. Som det jag drog igång. Och jag håller väl bara med föregående. Eh, det? Innan jag började lyssna på Radio 1. Jag har varit mycket i USA. Mm. Och där har de ju mycket pratradio. Och eh, tänkte innan liksom. Tänk om någonting sådär kan dyka upp i Sverige. Och vissa ett halvår senare så dök Radio 1 upp. Mm. Eh, det finns många funderingar som man egentligen har- Man säger liksom att eh, den statliga radion då med eh, licenspengar då ska ha ett programutbud som, som det svenska folkets önskemål. Eh, Radio 1 lyckades med sin kanal faktiskt eh, hitta en nisch som faktiskt inte fanns och som faktiskt uppfyller många lyssnarnas önskemål. Det tror jag så som alla kan skriva under på överhuvudtaget. Finansieringen när vi var varit inne på ett, ett antal gånger fram och tillbaka om och jag ser så här, jag till de som är utan problem skulle kunna tänka mig att betala för jag betalar för bra grejer. Det är väl lite fundering så. Sen hade jag en fråga. Mm. Och det är i den jämförelse just med den amerikanska pratradion. I Orlando så finns det en radiokanal som heter Rail Radio. Orlando är ungefär lika stort som Stockholm. Och sändnings eller Sändningsstyrkan är ungefär lika stor som Radio 1. Den räcker ungefär 15 mil utanför land i en radio. Då då. Då kommer det sig, vad är skillnaden mellan att driva en pratradio kommersiell, kommersiell som den är också här då, i USA jämfört med i Sverige? Vad är skillnaden? Är det konsumtionsavgiften eller vad är det? det? Det kostar ju att driva radio i USA också. Där, där säljs ju tillstånden och ett tillstånd får ett, ett värde. Nu vet inte jag exakt vad, vad en radiokanal kostar i, i, i Orlando. Men den största skillnaden här är att i USA så... Eh, jag har inte de exakt sena siffrorna men jag tror liksom att, att radion tar ungefär 9-10% av alla reklaminvesteringar i USA. Mm. Det är ett stort media i Sverige så tar vi knappt 2 procent och det här tror jag att göra med dels avsaknaden av utav, utav nationella nätverk, vi är, vi, är en litet, vi är ett litet land eh, eh, 9-10 miljoner människor eh, och det räcker liksom inte att bara ha en stad som man täcker in eh, men om, sä, säg att reklaminvesteringarna skulle vara 10% i Sverige, mm. ja då skulle Radio 1 gå runt i Stockholm, Skulle det Det skulle göra mm. Mm. det skulle absolut göra ja, då är det det men, som men, är men, grejen att, nu. Men, men vi fick ju kommersiell radio 1993. Det var efter Albanien fick kommersiell radio. Mm. USA har etablerat kommersiell radio sedan radion föddes på 20-talet. Mm. Men det som jag menar här i Krister och anledningen till att jag tog upp det här Real Radio då, då, från Orlando. det är just därför att det på många sätt är väldigt, väldigt likt Radio F att du, de snackar om samhällsgrejer och det, det är, ibland är de seriösa som fan och ibland så är ja, de aspekter de har sig. Så det, det är ganska lika överhuvudtaget. Och precis som jag sa också Orlando är ungefär lika stor som Stockholm. För om det nu är så att de lägger fyra gånger mer, alltså annonsörerna lägger fyra gånger mer på radio, då, och det skulle fem gånger mer. Fem gånger fyra, fem gånger mer. Då, skulle, och det visar sig att, då är det det som är affären så att säga, som gör att det funkar för dem, men att det blöder här, därför att annonsörerna det är alltid annonsörernas fel kan man säga. Men de gör ju som de, de vill ju tjäna pengar de är. De gör som de vill. Det ser olika ut. Det är traditioner det är sådana saker. ja Det kan, det kan vara det som jag är jag den variabeln som jag tyvärr inte har, kan här i men som jag vet som finns däremot det är ju det att FN-bandet i USA är ju du, mycket tätare på radiokanaler än vad det är i Sverige. Det är för att man har andra normer och man har inte en, en, en, en public service radio som byggdes upp under uh, ja, en an, i en annan tidsålder där man ansåg att man måste skydda sig mot ryssen och sändarna skulle vara liksom av uh, uh, enorm kapacitet va? så att alltså, vi har ju, vi har ju alltså, det sändningssystem som Sveriges Radio har är ju anpassat för en tid som är länge borta mm. mm. Okej, okay, så att det är uh, teknisk fråga här då Christer så är det helt enkelt bra sätt att ta 99,3 till exempel som en statlig frekvens då då ja. Uh, det kan du till exempel inte starta en radiokanal på 99,9 till exempel för då kommer den slås ut Precis. Och, in och inte bara det uh, om vi tar en radiokanal som sänder upp i Gävle i Sundsvall så får du inte ligga på den frekvensen förrän du kommer liksom söder om Dalälven därför att det får inte komma någon som helst störning på 10 meters höjd med en fast antenn det är såna här normer i Sverige som, som, som mm. de inte har i USA i USA så har de mer eller mindre sagt att ja, okej, okay, du kan sätta upp en till sändare här ungefär okej, okay, det stör lite grann emellan, men det är okej okay. det mm. är så tillståndet ser ut men de har inte samma, samma typ av public service radio heller som Sverige har, så att det, det, det finns skillnader där Matte, vi ska pausa. paus ja, jag, ja, jag ska bara avsluta med att säga, det men sorry det här nyheten kom, och jag hoppas att det återuppstår ja, det hoppas de flesta tror jag, hoppas jag också ja. tack så idag okay. Tack Matte, vi tar en kort paus, vi har en liten stund kvar med Christer innan vi ska byta ämne. Fortsätt ringa 0211 1213, ni lyssnar på Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio, Radio, Radio, Radio 1 Aschberg Idag kom besedet, tråkigt besked Radio 1 läggs ned vid årsskiftet. Det visar sig att det är omöjligt ägarna till den här stationen har förlorat ganska mycket pengar det ser inte ut att kunna bli någon affär allt det här är krångligt vad det beror på vi har talat lite grann kort om det med Christer Modig som sitter i studion och Christer är chef för MTG Radio. Det har det gör med en försenad digitalisering och allt sånt där men nu talar vi med nu talar vi med detektiven allmänheten Kelle. kom igen Hej hey, Christer och Robban. Ja, nu är det, det 6-7-0 till oss lyssnare. Jag, jag tycker att man ska införa ett guldmedlemskap i Radio 1. Man ska öronmärka pengar när man, när man säger okej, okay, vill du bli guldmedlem i Radio 1 och betalar så här mycket pengar. Och så att de pengarna går direkt till den stationen som alla vill ha kvar. Det skulle vara hur lätt som helst. Alltså jag lovar att du skulle kunna få... 100, 200 människor rätt som, som, som, som köper det. Om du går ut i sociala medier och säger att det här är det som gäller. Vi, om vi inte får in de här pengarna så lägger vi ner. Då har du de pengarna att folk. Jag är helt övertygad om det. Vad tror du Christer? Jag tycker att det är beundransvärt. Och jag, blir, jag blir nästan tårögd liksom i hur mycket folk engagerar sig i att, att göra det här. Men, men... Det, det kommer att funka ett tag eh, också, I, bäst, I bästa fall i, i bästa fall alltså eh, nej, Om vi ens det... får ihop de pengarna Men man kan ju börja med att likea Radio 1 eh, På Facebook Då får vi se liksom, hur många medlemmar vi, vi, vi kommer upp i på Facebook Så får vi se liksom, har, vi, har vi dem där i alla fall Så har vi, kan vi ju liksom räkna därifrån Men då kan man inte ens klicka på Facebook Och bli, bli, ja, jag... bli, bli medlem där Då lär vi inte få några pengar heller ja, men jag, men jag, så här, och jag jämför nu, nu jag, dry, kanske, men jag jämför med eh, två hockeylager i Stockholm ett som är hur lätt som helst att dra publik de kommer hur mycket som helst för alla vill se dem Den andra har jättesvårt att dra publik för ingen vill se dem jag menar, det, det, är, det är samma sak här här är en produkt som alla vill ha just att du skulle kunna säga till de här sponsorerna reklamfolket vill ni köpa reklam på Radio 1 och kostar det så här mycket pengar för där hörs ni så här, så här ofta alltså man skulle specificera tycker jag, eh, just reklamen för Radio 1 Och det här guldmedlemskapet för oss lyssnare. Jag är helt övertygad om att det finns massor av företag som tycker fan, det här är en kanongrej. Det här kan vi inte lägga ner. Det här måste vi kämpa vidare för. Jag är helt övertygad. att jag, jag, jag har nu, jag är en sån här idémakare. Jag har drivit igenom hos Svenska Fotbollsförbundet och Hockeyförbundet att fokalen, när de vinner SM-guld i hockey nu eller fotboll, det här laget som gör det att de killarna som har småklubbarna ute i landet ska få hem bucklan och visa upp den och det sa alla till mig, det kommer de aldrig att köpa jag kommer köra idén rakt upp, säger jag och jag körde idén ända upp till toppen och den, och den, och den gick igenom mm. Men jag måste backa bandet lite grann det här handlar faktiskt inte bara om Radio 1 även om det blir Radio 1 nu som... som som tyvärr måste läggas ner det här handlar om ett branschproblem för svensk kommersiell radio det finns inte förutsättningar för den svenska kommersiella radion att att Idag ens bedriva sin nuvarande verksamhet och ännu mindre lyckas gå in i en framtid där vi kanske kan få höra de här radiokanalerna över hela landet. Det är där i problemet ligger. Ja, vi, vi, jag kanske skulle kunna övertyga en styrelse liksom att skjuta in pengar ett år till, eller vi tror att vi kan få in pengar på det här eller det här sättet. Men i, i det långa loppet så kommer det liksom inte att, att, att lyckas. Vi måste komma ut till hela folket och. För att vi ska kunna komma ut till hela folket så måste vi ha förutsättningar och det kommer från politiskt håll att man faktiskt vill ha en stark livskraftig kommersiell radio i Sverige. Och då måste man ge oss de förutsättningarna. Sen kan vi ta hand om att, att tillhandahålla Radio 1 gratis för hela svenska folket. Det är inga problem och vi kommer få in annonsörerna och vi kommer få in de pengarna också. Men vi måste få tusen för förutsättningar att få ut signalen till radioapparaterna och den, den har vi inte då. Men Krister, gör mig bara en tjänst. Du som har också power bakom dig. Gå ut med det här på Facebook. Kolla hur många det är som kommer att, att gå på det här. Bara, du kan bara ta ut som ett sån vi, vi vill testa hur många, hur många är ni som skulle kunna göra det här. Då ska vi få se hur många det kommer att gå, gå ut på. Jag är helt övertygad om att det kommer att gå... Om inte du gör, så gör jag det själv. Nej, men Gör ja. det själv istället. Låt det komma under. Jag brå. kan säga så här. Nu, nu är det första dagen. Det har varit, det har varit en lång och jobbig dag. Ja. Och jag, jag känner mig liksom som leemannen som, ja. har försökt, som får komma med det här budskapet. Men det gäller liksom hela hela våran radioverksamhet här på MTG Radio. våra övriga radiokanaler också. He, alltså alla här tycker, tycker liksom samma sak. Fy fan liksom. Vilket ja. jävla skit. Och, och, och så, Och, och så är det faktiskt vad vi kommer att göra nu framöver vi kommer ju naturligtvis att, att, att prata mer om det här i Radio 1 vi, vi kommer att få, få tid att smälta det här vi kommer att få fler reaktioner från lyssnarna och så sen så kommer vi naturligtvis ta vara på all information vi, vi, vi, vi kan få in och jag, jag är säker på att det kommer att bli diskussion med, med, med politiker också här. jag ska på ett eh, digitalt radioseminarium imorgon bitti och det blir jäkligt spännande att se vad som kommer att sägas där mm. men jag kommer, jag kommer att gå ja. på det här på... ja det är bra Kjellö Jag litar på dig. Tack så du Vi ska runda av med Christer nu. Vi ska nämligen byta ämne alldeles strax totalt. Vi skulle gå med flaggan i topp, säger jag, och det betyder att det kommer att vara mycket innehåll att lyssna på här fram till, till nyår. Du sa att du kände dig som liemann. Det har varit lite svettigt att göra det här. Alla, de, de som är mest läsna i förstås de här. ser det är många unga människor som jobbar här på radiet som verkligen har satsat sin själ i det här. Ja, Och det vill jag säga att de här priserna var vunnit. Vi först vann ett hederspris och sen årets radiokanal två år i rad. Alltså det gör man inte utan att man har gjort inte bara ett, ett bra jobb. Man har gjort ett helt sjukt fantastiskt jävla bra jobb. Mm. Och, och det måste jag säga att vi, vi, vi har visat, eh, om inte annat Public Service-radion, att med resurser, alltså en redaktion på ett tiotal personer, så gör vi radio som som håller världsklass. Och det kan jag säga. Vi har, vi har haft amerikaner här. Jag, jag har själv en bakgrund från amerikansk radio. Eh, vi har plockat hit dem för att hjälpa oss att se hur gör man den här typen av radio? Eftersom public service radio i Sverige får man inte ha åsikter. Det är liksom i USA nej, nej, nej. Det är en del av deras Så avtal. när de har kommit hit, de har, de har ju ja du har jobbat där, någon som sa att liksom vad fan Robert Asper är en av de bästa jädra på radioprogramledare jag har jobbat med i min karriär och det, nu pratar vi om, om snubbar som har jobbat med riktigt stora prataradiojournal mm, mm. och så att, vi har gjort ett avtryck och vi har gjort det fantastiskt jäkla bra. Eh, Tyvärr så är inte förutsättningarna rätt. Okej, okay. tack för att du kom hit. Nu snackar vi inte mer om nedläggningen här. Ingen mer sorg, nu ska vi ha lite kul. Alldeles strax så kommer nämligen mentalisten Henrik Fexeos in hit. Han har skrivit en ny bok, den heter Maktspelet. Det handlar om sympatiska tekniker för att bestämma över allt och alla- Så håll i hatten, bara, ska ni få veta hur ni kan ja, ja, förändra er egen tillvaro med hjälp av Henrik Fixius. Han kommer alldeles strax, det här är Ashberg på 101,9 Radio 1. Och nu blir det nyheter. 101,9 Radio 1. Ashberg. Man kan se det ganska tydligt på hundar. Framförallt när hundar som inte har träffat varandra förut, när de stöter ihop, då brukar de tjafsa ett tag. För det mesta så blir det inte några blodiga slagsmål, men de tjafsar rätt kraftigt tills rangordningen är klar emellan dem. Då brukar de finnas i det där och sen så i huvudsak så förlöper umgänget ganska fredligt. Det är lite krångligare med människor. Nu ska vi tala med Henrik Fexius, mentalisten och författaren, vars senaste bok heter Makt. Spelet. Det handlar alltså om kampen mellan människor eh, i alla möjliga eh, situationer men det är inte frågan om en våldsam kamp eh, som Henrik vill att vi ska utkämpa utan den här boken handlar om hur man kan ta till sympatiska tekniker för att bestämma över allt och alla. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Ja. Eh, I, nu så, du, kanske jag det var en ingress jag startade Jaha, så att det är en ständig är maktkamp mellan människor, håller du med om det? Ja, eh, jag skulle åtminstone vilja säga att det är eh, ett maktspel eller att vi hela tiden försätter oss i maktrelationer till varann eh, om det går så långt att det blir en maktkamp då har det redan börjat gå över styr Okej, okay, det men det börjar fel, med ett, ett spel man letar positioner Ja, men så är det nog tycker jag Därför att om du skulle slå upp ordet Grejen är att när vi pratar om makt eh, till vardag så tänker man ju på eh, egentligen maktmissbruk, vad man tänker på ja, förtryck ja, och ja, pösmagar ja, ja. och liksom sådär. Ja. Men slår man upp makt i en ordbok så står det bara förmågan att påverka en annan individ. Okay. Det, det finns inget värde liksom i det och grejen är att det är ju det vi gör hela tiden när vi kommunicerar, mm. så fort jag säger någonting till dig som du inte har tänkt på, då har jag ju på ett sätt påverkat dig för att få fått en ny tanke ja, så det. makt och kommunikation är ju rätt bara. man skulle kunna säga att det kan vara, handla om influenser absolut, njurkare, det är precis samma sak i... eh, makt, kommunikation, påverkan manipulation, det är lite samma sak ja. och då är det och då Tyckte jag att om det nu är så att makt och kommunikation är väldigt intimt liksom, gifta. Mm. Och så är det samtidigt så att det finns forskare som påstår att 70-80% av alla som hamnar i en maktsituation och inte vana vid det. De kommer att missbruka den. Och ja. det låter ju helt sjukt. Vare sig att... de vill eller inte va? Ja, antingen missbruka eller begå en socialt oacceptabel handling. Det är via... okay. Och det där låter ju jättekonstigt. Det är det som heter att, vad heter det, makt. Inte berus. Korrumperar. korrumperar. Just Precis. det, så är det. Och fullkomlig makt korrumperar fullkomligt. Och ja, det verkar det. vara sant. Men, och då tyckte jag att, vad fan, om, om, eh, om det finns sätt att missbruka makt på måste det finnas sätt att använda makt bra på. Mm. Kan vi inte ha det här till någonting bra? Men, <laughs> Alla sådana tekniker kan ju missbrukas. Jo, så är det ju förstås. Men, men hur vi missbrukar makt det är vi ganska hemma på. Det har vi skrivit massor med böcker. De är ganska vaksamma. Vi behöver men, bara läsa historia. Så ja, men det. faktiskt. Men mm. det är ju ingen som har På, men hur kan vi använda makt på ett positivt sätt då? Mm. Uh, och det är det jag försöker att inte bara slå ett slag för att jag tycker att det är bra utan, utan också lära ut hur man gör. För om det nu är så som du säger att vi hamnar i den här maktkampen eller maktförhållandet i, när vi träffar folk, ja, det kommer vi göra vare sig vi hajar hur det går till eller inte. Och då är lika bra att ja, man gör det medvetet eller omedvetet. Exakt så. Menar du då att då är det bättre att vara medveten om vad man gör så kan man eh, utnyttja det effektivare? Ja, men, ja, dels, och det kan ju låta cyniskt, men, ja. men det behöver inte vara det. Men dels det, att du kan använda det effektivare. Du kan också undvika att ställa till det så att du inte du vet, gör folk illa av misstag, för det kan ju hända. Ja, eller såra folk bara. Absolut, mm. och framförallt så kan du ju ses att inte andra... Kasta skit på dig och försöka styra dig till någonting du inte vill. Nej, just det. Just det. Men vad är det, är det tekniken, det är så sympatiska tekniken, utan mm. man vill slå folk i huvudet. Men är det, är det med att man lurar folk? All teknik och påverka någon utan att den förstår det, så att säga, är ju lite ful på något sätt. Ja, men ja, då, liksom, då gömmer jag mig bakom mitt eviga försvar att all kommunikation är påverkan. Vi kan ja, inte ja, komma ifrån det. Frågan är bara hur vi använder nej, den. Nej, men Numera har vi ju en hel industri av sånt. Det har Så uppstått det nya politisk lobbyism. Visst. Eh, reklam, alltså reklam, allting. Det, det, det är ju, vi utsätts ju för en ständig påverkan. Ja. Och då handlar det kanske inte om att de som vill göra reklam för tvättmedel nödvändigtvis vill upprätta ett tredje rike. Men, men de vill att vi ska och köpa Det där, eh, tvättmedlet. Såklart. Ja, och teknikerna ibland skiljer sig inte så jävla mycket. Det handlar bara om hur hårt man tar i. Liksom. Nej, okay. Men vad, vad kan man ha för nytta av det? Vi ska, vi ska komma in på mm. eh, områdena här, vi ska komma in på teknikerna. Men vad är det för nytta man kan ha av detta i vardagslivet? ja alltså, Till att börja med, så, om man börjar hos sig själv, mm. så är det ju så att eh, makt Börjar ju faktiskt med makt över sig själv över sin egen situation och det är man kan också prata om kontroll över sin situation och det är ju det viktiga som finns För när folk blir deprimerade och går mm. i terapi ja. så är det ofta så att de upplever att de inte längre har kontroll över sin situation man känner sig maktlös man kan inte påverka sin egen livssituation Nej, exakt. Mm. man man man ser på yttre faktorer och man känner sig hjälplös mm. och sanningen är att Vi har betydligt mycket mer makt över vår egen situation än, än vad vi kanske förstår och vet om. Så det är första steget att kunna ta den. Okej, okay, men nu, nu ska jag ge dig ett riktigt svårt exempel. Ja. Som, är bara, som bara får genom huvudet. Tidningarna och tv, vad fan du nu vill. Det är fullt av någonting som går att sälja på hela tiden. Mm. Nämligen bantning. Vi tar mm. det som exempel. <laughs> Många människor är överviktiga. De vet att det inte är bra för hälsan. De vet att de kan dö tidigare. Och till och med sådana som håller på med de här och olika tekniker, det är 5-2 i nytt om någon månad kommer något, du vet, kommer något Visst. nytt. Det kommer hela tiden. Det är Några, alltså, Seriositeten varierar kraftigt. Hur fanns ska en sån människa då? Jag kanske... Glider in helt fel, det kanske inte är ditt gebit- men hur ska en sån människa ta kontroll över sitt liv- och lyckas kanske långsamt och nätt gå ner i vikt? Alltså problemet med ju, varför det säljer så mycket böcker och, och tidningar- det är ju för att det finns nog väldigt många människor- som har en önskan om att gå ner i vikt- och att de känner att de borde- mm. men de faktiskt egentligen inte på all innerst inne vill. Och det innebär att man läser den där bantningsboken- eller man läser den där tidningen- Och så tänker man att... Och så blev man ju inte smalare av att läsa den. Så då Nej, läser man nästa man tidning inte. också. Och det så är, varvar man med några matböcker. Ja, det är ju samma sak med kokböcker. Det är samma sak med självhjälpsböcker. Man, jag ska ta tag i mitt liv, bli en ny, stark människa. Och så läser man en bok i ämnet. Men man gör ju ingenting mer åt det. Man läste boken bara, ja, jag blev inte bättre. Och så läser man den till. Så, man har något att snacka med likasinnade om. Ja, på så äg. de här industrierna går ju på något sätt runt på eh, folks... Förstår Drömmar, för att de Ja kanske det ja. Men egentligen så vill de inte på riktigt Jag tror att det är människor som genuint på allvar mm. Menar att jag behöver gå ner i vikt Den personen kommer att göra det ja. Så att svaret är vi kanske snarare att, att rannsaka sig själv. Är det på allvar så att du vill det här? Ja, ja. Det är lite som rökare. 90% av alla som säger jag, jag vill sluta röka, de vill faktiskt inte det. Och de menar det att de vet att de borde. Ja, det jo, är en jävla skillnad. Nej, det är en jätteskillnad förstås. Det vi tittar lite grann i den här boken då som mm. heter Maktspelet och vi kan väl börja med att ta de här generella grejerna för som kan låta lite förskräckliga kanske. När man benar ner och så där. det så ja, sådär. Det. det första spelet, det är uppdelat i fyra av ja. Snitt. Det första spelet kallas då för Psykmekano. 16 tekniker för att få dem att tro på. Dem. Ja, det låter ju förskräckligt. Nu finns det ju många som har ett budskap som kan vara tveksamt eller ja. utan att inte ha någon grund för det de säger. och så Hur ska man få någon oberoende av budskap att tro på det man säger? Ja, och då vill jag först flika in att vad, vad som gör de här sympa teknikerna sympatiska mm. i min ord det är att de vilar på två ben. Dels är det tekniker för just att, det du är inne på nu att stärka ett budskap vilket det än är. Mm. Men sen är det också tekniker som är rent relationsskapande så att det bygger också goda relationer och ambitionen är alltid att du får det du vill, ja men alla andra inblandade kommer också att få det bättre så att de ger dig det du vill ha för Okej, att det, blir bra det för du menar är sympatiskt yes. med den här tekniken man, gör, man får inte bättre själv på bekostnad av Nej, någon annan utan du får det bättre för att det blir bra för de andra Okej. för jag, jag tror genuint på att du ska få ett konkret svar på frågan också ja. men jag vill bara säga att jag tror genuint på att riktig makt i, i vardagen, liksom, den, den har vi inte överhanden utan genom andra riktig makt är när folk är beredda att ge oss det För de vill det själva. Inte för att vi har lurat dem, utan för att det blir bra för dem. Okej. Okay. Det här luktar som att vi närmar oss någon slags bra ledarskap, till exempel. Ja, det går ju att använda så, naturligtvis. Men det är ju lika viktigt i, i en relation i hemmet. Ja, men, ja. men om jag nu skulle vilja då mm. eh, stärka ett budskap, och, och nu struntar vi i det empatiska i det här, att vi bara vill ja, ja. gå in på budskap, då eh, finns det... Och jag ska säga att det de här fyra kategorierna i boken där psykmekano en. Det är ju min artificiell uppdelning för jag har det enkelt ja, ja, ja. att förstå det. Ja. Men psykmekano handlar om, om mekanismer i vårt huvud som vi inte tänker på. Och där kan man till exempel använda kroppsspråk Mm. för det är något vi sällan tänker på och då är det ju så att jag vill ju gärna att det jag berättar för dig nu Robin att du ska känna att men den här killen har nog lite koll då på det han säger mm. och därför så under de senaste minuterna vi har pratat så har jag satt ihop mina fingertoppar mot varandra Ja och så ibland öppnar du händerna så här exakt, och så för det är ja. nämligen så att om man googlar på så här stora politiska ledare och läkare och advokater ja, ja, ja. så sitter de väldigt ofta med fingertopparna ihop <här> så vi har, som en liksom pyramid någonting så och, vi, och, vad, och vad får det för effekt då? För, för att vi har lärt oss kulturellt att folk som sätter ihop händerna det är folk som har ganska hög auktoritet och folk som har koll på vad de pratar om. Så att när vi ser någon sätt upp händerna då är det en liten del av vår hjärna som säger att den här personen har koll. Det är till och med mätbart så att vi blir sämre på att argumentera emot de personerna för vi är så övertygade om att nej, men de, de har koll på det de har nog rätt. Men du, var kommer detta ifrån? Det är inlärt, säger För det är ju ja, inte det föds med. Nej, man? utan det här är en, en, en precis som säger, ett inlärt beteende. Och hade vi inte sett så mycket... Det hänger förmodligen på, orsaken till det är lite osäker men det hänger förmodligen på att vi matas med media och framförallt kanske amerikansk media där, mm. vi, där vi ser det här så mycket. De, så, ja. de har det, vi ser filmer och då visar det sig att den här myndige läkaren advokaten, vad det nu kan vara sitter ofta med händerna ihop när det är allvarligt och då har av, vi liksom tagit det som en sanning okej, okay, så där beter sig någon som, som är skarp liksom. Ja, ja. Okay. Så att ofta är det ganska små tekniker men Måste som, du sitta med händerna? jag tror att jag blir väldigt osäker nu ja. när du ja. Jag har blivit otroligt ovan att göra de här sakerna per automatik. Okay. Kroppsspråk, det var en grej. Mm. Finns det mera på kroppsspråk? På just kroppsspråk eller? Ja, eller, ja till eller, exempel det för det är just... rätt kul. Man ja. ser det framför sig. Jag tycker också att det är ganska viktigt att kunna även, inte bara göra saker själv utan också läsa av den andra. Ja. Och då är det till exempel så att när någon väl har sagt nej det är livsfarligt. Därför att så länge personen tänker, nej, nej, jag kanske inte det här då kan man fortfarande ändra det. Mm. Men så fort ordet nej har kommit över läpparna ännu världskrivits ner på ett papper, då blir det mycket mer sant för den personen. Så ska man hinna... Det är alltså, det själv bekräftar ja, för den som uttrycker man, det. Exakt så är Man liksom murar fast. Ja, det är precis mm. det man gör. Så att om jag vill ha en chans att kunna förändra dig då behöver jag göra det innan du har sagt nej. Det där tänker jag inte göra. Och då är det som tur är så att vi gör någonting som vi inte vet om strax innan vi ska säga nej, när vi möter någonting som vi inte tycker om, inte håller med om. Eh, och, och det sker automatiskt och det sker också i omedelbar anslutning till det vi inte gillar. Så att om jag skulle se det göra där då vet jag direkt, det där gillade inte Robban. Nu måste jag förhålla mig till det så att han inte säger nej nu till det jag har att erbjuda. Ja, ja. Och vad vi gör är igen, ganska uppenbart så fort man hör det, vi kniper upp läpparna. Det blir, vi knipper upp dem mycket om det okay. är ett starkt nej, vi knipper upp dem lite om det är ett svagare nej och egentligen så är en stresssymbol, det är någonting vi gör när vi får en något högre nivå av kortisol i kroppen som är ett stresshormon uh -huh. knipper upp läpparna uh, vilket innebär att det är jätteviktigt att se när de gör det här. Du, jag var inne i en uh, uh, affär igår för att köpa en jacka. Jag har en, en, en någon slags grön grönvaxad vindjacka. De håller fyra fem. år. Uh -huh. Jag älskar dem för de har stora fickor. och Den är bra när det är lite höstväder. Och så var den helt utsliten. Den började gå i bitar. Riktigt. Jag köpte en precis likadan. Men den här gången ska jag köpa en med lite grövre tyg för jag har att det finns en sån modell. Va? Och då går jag in i, i någon sån här jaktaffär som säljer de här. Det finns på flera ställen. Och då går jag in och så säger jag, ja, var har ni den och den modellen för den här namn? Ja, ja vi har den här, säger hon och pekar på en annan jacka eller? och pekar på en annan, jag sa nej, jag frågade efter den modellen det är redan där kom ett litet nej va? Ja. ja men, men det, den, den då, då pekar de först på en som inte alls är skuren på samma sätt, som är mycket kort och visste inte vad du pratade om alltså Jo, jo, jo, jo. Hon visste mycket ja. väl, men hon var förmodligen en ganska duktig försäljare. Ja, ja, ja. Ja. Och sen så till slut, och sen, sen säger jag, nej, jag ska ha den. Och då, fanns, då hade hon i andra, fel storlekar. Ja. Jag ska titta på laget här. Sen när jag hade sagt nej, liksom, nej, det är bara den som gäller. Då gick hon bara och började ta andra kunder. Va? Nej, men hon insåg väl att det var kört eh, För jag ah, hade sagt ja, nej Det ja. var inte så, var inte så att vi skildes som Fiender på något sätt <laughs> det Jag tänkte så här, herregud, nu hon skulle kunna Bli försäljare, det var just vad hon var ja. Okej, vi ska ta en kort paus, sen ska vi höra mer Om eh, kroppsspråk, inte bara kroppspråk. vi ska prata om en massa eh, Metoder, tekniker Man kan använda för att få Makt över andra människor, OBS Det är sympatiska tekniker mm. enligt Henrik Fixeus som är gäst här nu. Eh, kort paus, det här är Ashbaj på 101,9, Radio 1. 101,9, Radio 1. Radio 1. Radio 1. Radio 1. Mentalisten och författaren Henrik Fixeus sitter i studion och vi talar om sympatiska tekniker för att utöva makt för att kunna bestämma över allt och alla. Trevligt psykmekano. <laughs> Då började du med kroppsspråk. Vad ja. finns det mer? Eh, men sen har vi, alltså huvudet är ju fullt av mekanismer som finns där som man kan utlösa och så går vi in i ett visst mönster. Mm. Eh, och det kan man också använda i det här. Men, men till goda syften. Eh, en sån till exempel är att det, det finns en sliten, jag ska inte säga klyscha utan en sliten psykologisk sanning om någonting som kallas för återgäldningsprincipen. och vad det är kortfattat är att om jag ger dig en present, då får du en betingning att vilja ge mig någonting ja, tillbaka. Ja, det Därför att, hamnar på något sätt i skuld. Ja, för, och det har varit bra för när vi har byggt samhällen, om jag ger dig en spann ägg så får mm. jag mjölk från dig det är liksom, mm. vi behöver den där och så har man börjat utnyttja det, liksom, du vet med gratisprov, så får vi champa med oss i tidningen mm. eller, eller ännu värre i matbutikerna, vi får små Och, och Idén med det är att vi ska känna att vi vill ge någonting tillbaka och köpa produkten. Mm. Men det där är ju någonting som vi är så utsatta för idag så jag tror att vi har vi ganska bra resistens mot det. Jag tror det är fler och fler som har, inte har något problem att ta det där smakprovet och säga att det var gott och sen gå vidare. Och inte få dåligt liksom. samvete Exakt. för att man inte köpt de där grejerna. Exakt. Mm. Men eh, mekanismen finns fortfarande där. Det är bara det att vi har slitit ut en variant på den. Men man kan ge andra saker än en sak naturligtvis och den bästa presenten man kan ge någon det är ju tid och uppmärksamhet. Mm, mm. Att bjuda någon på lunch eh, ha ett förtroligt samtal där man verkligen lyssnar på dem och kanske också delger ett stycke information som man vet de inte känner till och som kommer vara väldigt bra för dem. Mm. Det är ett sätt att använda samma mekanism och då har du både gett någon någonting positivt samtidigt som du har fått dem att väldigt gärna ställa upp för dig nästa gång du behöver dem på din sida. Mm. Du, det står här, det eh, finns ett litet kapitel i det här under rubriken psykmekanus som heter Tjata, det Ja, det där, det här och det här är... Det, det... låter som en olycklig äktenskap. Det här funkar det inte. <skratt> <skratt> Nej, precis. Och chatta kanske ett starkt ord. Och det här också baserar sig på en, en knasig grej vår hjärna gör. Och det är det att vi är, vår hjärna är ganska lat många gånger. Och, och när vi är lite osäkra på vad vi ska tycka eller göra då kollar vi på vad majoriteten gör. Och så gör vi likadant. Mm. Därför att vi histori flock, ja, vi är flockdjur. Och historiskt sett har det visat sig att majoriteten ofta har tänkt rätt. Det, varför det finns väldigt få av de blå äh, bären och mycket av de röda, det är för att de röda är giftiga och därför vill alla äta de blå. Mm. Så det majoriteten gör oftast bra. Sen ibland så röstar majoriteten också på nationalsocialisterna eller, eller, ja, ja. eller börjar gilla Justin Bieber eller vad det nu är. Men, ja. men, men, men det, det, <laughs> Likställer du de grejerna? <laughs> Inte och, nödvändigtvis, nej, nej, men, okay. men, men, men på hela taget så, så gör vi det majoriteten Att du ska ja. göra. Så ju fler, fler gånger vi hör att någon säger att, att det här är en bra grej, desto mer tror vi på det. Problemet med det är att vår hjärna bryr sig inte om hur många olika personer det är som har sagt det här, utan den håller bara koll på hur ofta vi har hört det. Mm. Vår hjärna gör ingen skillnad på om 50 personer varsin gång har sagt till oss det här är bra, gör det här. Eller om det är samma person som 50 gånger har sagt det. Vi är lite dåliga på det. Jaha. Om inte den här personen... Och det här menar du är inbyggt? I det är fall... inbyggt. Ja. Om inte den här personen är väldigt så här dåligt retorisk politiker att man känner en igen, nu kommer hon och tjatar om den här grejen. Mm. Men har man ett budskap så kan man ju formulera det på, på olika sätt. naturligtvis. Det växer in. Det dåligtvis. växer. Så man kan skapa en upplevelse av ett majoritetstycke genom att från början i alla fall bara vara en person som tjatar ett mycket. Det låter jättekonstigt men återigen, det här är också befäst i studier och det är så här vi funkar for good or for bad. Ja, okej. Okay. Det går det andra. Du, eh, Andra spel, vi går vidare här. Språktricks. Mm. Ja, alltså jag är ju ett stort fan av att lägga ner väldigt lite energi på, och på väldigt stor utväxling och alla de här teknikerna i den här boken är ju baserade på sånt som vi redan gör Det finns redan där. Vi behöver bara veta vad det får för eh, vad som händer. Och språktricks är ett jättebra exempel på det. Därför att vi använder ju ord redan idag när vi pratar. Problemet är att vi tänker ofta fel kring hur Men är, vi använder dem. Vad är det för slags att man kan göra förskönande omstridningar? Nej, nej, inte alls. Utan det, är utan det är en sån här enkel grej som att eh, Hur vi använder ordet och respektive ordet men. Mm. Eh, ordet men är ju väldigt... Så fort man säger men... Då kommer något taskigt. Då kommer något taskigt, det är det vi har lärt oss. Så använder inte ordet men, använder ordet och. Mm. Eh, men, men en djupare eh, funktion med ordet och, eh, speciellt är om man lägger på och därför, mm. är att det skapar en språklig logisk följd. Och vi gillar ju mänster, vi gillar orsak och verkan. Ja. Så att om jag säger A och därför B, så låter det korrekt. Mm. Eh, och därmed tror vi också att det är, är korrekt, korrekt, även om det inte alls egentligen hänger ihop. Nej, det behöver inte alls hänga ihop. Till exempel, eh, säg att jag vill att du ska köpa en mobiltelefon. Mm. Så jag behöver få det jag tycker att det här är marknadens bästa telefon kanske ja. inte är det, men jag behöver få det. Tycker ja, ja. det. Vad jag vet att du tycker, som jag kan hålla med om, det är att den är väl dyr. Alltså säger jag jag håller med om att den här telefonen är väldigt dyr och det är därför det är marknadens bästa. Det, det är liksom, det hänger ju ihop. Men, det men vi, inte ihop. Men vi alls köper den typen av utsagor. Ah, ja, ja, okay. eh, och det gäller att vara <laughs> försiktig med det. Eh. <laughs> det gäller att stanna upp. Det här är ju när man ska bli pålurad något. Eller man ska ah, gå och köpa verkligen. något. Så att vänta nu. Vad sa den här människan? Och hänger detta ihop? Visst. För oftast gör inte Hur det. Hur tillämpar man detta när jag är tillbaka till ett olyckligt äktenskap <laughs> För att se, ta något som är närmare och kanske lite på ett sätt ja. enklare men på ett sätt mycket Men det har vi ordet män Vi är väldigt bra på att använda ordet män och göra det här förbehållet. Och Mm. Vi har ju lärt oss att så fort vi har män så är det bara glömma det de sa innan. Robban, du är ju fruktansvärt trevlig, men ja, ja, ja. Ja, då vet du, här han tyckte inte jag var trevlig. Nej, just det. Ja. Och tyvärr någonting som vi gör väldigt, väldigt ofta det är att om vi, om vi känner att vi behöver kritisera någon, då har vi lärt oss att vi först ska ge dem lite beröm för att kanske hon lyssnar på oss, eller för att lindra fallet. Och så säger vi män, och så kommer vår kritik. Uh, till exempel uh, trivialt exempel, det var en jättebra rapport du skrev, men det är ganska mycket stavfel i den mm. eller uh, äl, älskling var god mat du lagade, men nästa gång behöver du inte krydda så starkt. Mm. Grejen är att när vi hör det, uh, budskapet vi tar med oss är att det, det var något fel på skiten. Ja, det är bara det sista om en om väldigt negativ känsla och förmodligen så kommer den personen krydda svagare nästa gång när man kommer rätta stavfelen, men du kommer ha en negativ motivering att göra det. Okay. Det är väldigt enkelt. Hur, hur, hur, ja, okay. Då får vi en positiv. Ja, motivering. det är väldigt enkelt att motivera personerna positivt genom, med exakt samma ord. Uh, och en positiv motivation innebär att personerna kommer inte bara utföra det. De kommer också att göra det snabbare, grundligare och bättre än om man är negativt motiverad och, uh -huh. och det går att mäta och det enda man gör det är att man byter plats på det som kommer före efter männet då låter det så här du, det var en hel del stavfel i den här rapporten men den är väldigt bra okay, jag, jag inte att, att krydda rom. maten ganska mycket men den var fantastiskt god för det sista vi har med oss känslomässigt det är ju okay. den positiva känslan mm. budskapet om vad som behöver korrigeras finns fortfarande kvar Så varför säger vi då alltid på det andra sättet? De trycker ner folk i skolan hela tiden utan att behöva Börja göra. det Börja med det taskiga och sluta med Absolut. det som är bra. Ja. Då går budskapet fram bättre. Och de kommer också bli glada. Okej. Okay. Då ska jag säga så här. Vi ska ha paus nu och efter den fortsätter vi med Henrik Feixius. Det blir nyheter också där Arsborg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Här mentalisten och författaren Henrik Fixeus sitter i studion. Hans senaste bok heter Maktspelet, sympatiska tekniker för att bestämma över allt och alla och vi kan ju inte äh, ha någon slags äh, lektion här som gör att alla lyssnare plötsligt får makt över sin omgivning. Vi Nej, kan hoppa lite grann och, och, och, och, ja, det skulle kunna ta en enda med förskräckelse om alla skulle ha makten samtidigt. Men vi tittar lite grann på huvudrubrikerna äh, Relationsmanövrar, mm. finns det då en del tekniker för? Ja, där, är det? jo men då För att, va, som jag var inne på, vad som gör de här teknikerna goda till och med i mitt syfte, eller i mitt syfte i, i, enligt mig, är ju att de inte bara tekniker för påverkan utan också för att, att skapa goda relationer. Därför att jag menar att det är där den genuina makten finns. Mm. Uh, men, och även där så strular vi till det lite för oss. Och, och det finns massa saker man kan göra bättre. Till exempel någonting som vi snuddade lite vid när vi pratade om ordet med och och män och, och vilka ja, ni man ja. sätter. Så är det här med bröm av någon anledning när vi berömmer folk så är det som att vi automatiskt hakar på någon form av kritik efteråt. Jag vet inte varför det är som det är för att vi känner att vi minst han vill ha en egen åsikt men det är väldigt vanligt att man får höra typ den exempel vi tog innan, det där var jättebra men så här tyckte jag just det där gillar jag inte. Ja, ja. Jag som författare får ofta mejl som säger, det är fantastisk bok fast kapitel 4 tycker jag inte om. Nej Jag vet inte vad du vill att jag ska göra med den informationen. Nej, men, nej, men, nej. den är ju helt meningslös. Ja, men mm. men och vi har på något sätt lärt oss det att så fort Vi, hör, och nu säger jag, vi pratar för alla, det kan jag inte göra men, men det är ganska vanligt att när vi får beröm mm. så börjar vi stålsätta oss för vi väntar på det där männet och att det ska komma någonting ja, vet, efter om man bara ger någon beröm om man, om man genuint bara visar någon uppskattning och sen stannar där mm. då har man gjort någonting som 99,9% av alla andra inte gör nämligen bara sagt att du, det här du gjorde var fantastiskt shit vad bra Och någon som man är beredd att göra det. Blev nästan det. Ett, Hörde du, Det blev nästan en konstpaus. Ja, det blir det. För man säger, oj, tar jag det Vi är så ovana vid att få det. Mm. Så det är otroligt starkt att faktiskt våga berömma någon utan att behöva kompensera det med att hävda någon åsikt efteråt. Och någon som du kan ge det, dessutom så är det är ett bra sätt för den personen att veta att, jaha, så det där var bra jag visste det kanske inte riktigt förut, men vad kul att de verkar tycka det. Mm. Så du kan ju också hjälpa någon i att befästa en åsikt genom att ge dem beröm. Och sen stanna där. Och när du sen behöver den personens hjälp, du kan ju gissa om de kommer ställa sig på din sida eller ja, inte. Ja, det det är kan klart, de kommer gissa. gilla dig, ja. för du gillar ju dem. Du, du har en annan grej här som är kraften i att be om hjälp, ja. apropå hjälp. Ja, och det är att det också är något så här där vi tänker tvärtom. För att rent automatiskt så kan man ju tänka att om jag hjälper alla eh, det måste ju bli bra då måste ju alla gilla mig mm. eh, så är det inte nödvändigtvis faktum är att studier har visat att folk som ber oss om hjälp eh, kan vi tycka lite nej förlåt Så att det nej, men hoppas, folk, som inte folk som ska ber... hjälpa till Förlåt. hela tiden, ja, folk, menar du? precis. Folk som hjälper oss. Det kan som oss. Ja, Precis, därför vi hamnar i en liten tacksamhetsskuld till dem. Och ja. det vill vi inte. Och, och, nej, just det. Om det är någon man inte känner riktigt väl och som hela tiden ska vänta ska jag hjälpa dig med Exakt. det där. Vänta ska hjälpa mig med det där. Och det så blir där. en jobbig typ till slut. Ja, ja, just det. Däremot, folk som ber oss om vår hjälp. Kan du hjälpa mig med det här? Mm. De gillar vi jättemycket. Uh, och anledningarna till det uh, kan vara många men, men uh, vi har mycket lättare för att tycka om dem än folk som ska pracka på oss vår på. egen hjälp att man, att man känner att, att de Är det att de visar ett underläge? Att de visar på något sätt hårdraget, visar strupen lite grann? Ja, och, och, inte, och också vågar göra det, för det är ju en, det det en väldigt intim sak. Det är du pratade ju ja. om hundar innan. Två hundar ja, ja. som slåss, den som förlorar lägger sig på rygg för ja. blottar en känslig del i buken. Ja, och säger, sen är det över. Ja, ja. Och säger, jag litar på att du tar hand om mig och jag gör mig sårbar för dig. Att mm. be om hjälp är att göra sig lite sårbar. Mm. Så, och det är ett ganska bra knep att använda. Om man är i en hård konflikt med någon och har känt att shit, jag var lite väl tuff där Då ska man inte gå in sen och, och försöka hjälpa dem med någonting för att kompensera. Tvärtom. Man ska gå in och be om hjälp. För att, aj, aj, aj, aj. Mm. För att få dem att tycka att ah, okay, han var lite elakt men han är ändå ganska okej. Okay. Mm. Det fjärde spelet det är huvudrubriker här i boken bossfight Fight. 12 metoder för att flytta på de som står i vägen. Ja, därför att vi har ju varit det vi pratar om nu det är ju ett sätt att använda makt på ett bra sätt enligt mig. Och, och uh, när folk säger, men hur skiljer man på bra makt och dålig makt? Min mm. egen distinktion är om du utför en makthandling där de andra det här berör, hamnar i ett stadie som är mer negativt för dem än de var i innan, mm. då har du missbrukat makt om de inte berörs alls ja, då kan det vara lite olika men om du utföra en makthandling där de som berörs hamnar ett mer positivt stadie än de var innan då har de använt makt på ett bra sätt mm. Tyvärr, då, så det, möter det kan man ju inte alltid göra en, en, nej, en chef det... kan inte alltid komma med positiva besked nej men det behöver inte vara positiva besked det behöver det inte vara eh, men, men om du har ett negativt besked då får du använda andra tekniker för att eh, ta hand om om den oro det kan skapa till exempel ja, ja, ja, ja. men vi möter i vår vardag ofta de här som eh, som använder makt på ett fel sätt Mm. Och då gäller det tycker jag att, att hantera det. Mm. Att inte bli liksom, förtryckt eller behandlad fel, för då får man den där klumpen i magen och så tycker man att det inte var något kul. Uh, sen är det förstås att om man, om man effektivt väl spelar det här maktspelet själv på ett bra sätt Då kan den där, den där elaka chefen kan få stå där och gorma för att vi vet att det är du som har kollen ändå så vi lyssnar på dig ja, ja, det kan man I ett sånt läge, jag ser det framför mig, chef står och gorma, då kan man nästan bara med kroppsspråk Absolut. klä av den här gaphalsen. Alltså. Och en jätteeffektiv sak, om, om du blir direkt attackerad något otroligt effektivt mm. som dödar all form av så här känslomässigt va, det är att, att, att rent bokstavet talat skratta. Ja, ja, ja. Attacken. Ja. Man får ju aldrig skratta åt den som attackerar Det är livsfarligt Men om jag kan visa att, att Jag på allvar finner det du säger till mig Nu, din attack, väldigt humoristisk ja. Då har jag ju för alla andra rummet redan vunnit fighten Sen att jag kanske inom bord Tycker att det är helt vidrigt och jag vill dö Det är en annan sak ja, ja. men Den som får andra med sig i skratt Den vinner absolut, alltid va? Och det blir ju helt om du säger någonting arg till mig som ja. jag säger. <laughs> ja, jo, i och för sig så kan vi tänka. Ja. Du är ju helt impotensförklarad. Det, det går ja, ja, ja. inte att göra någonting vidare av det. Nej, nej, jag slår bokstavligt talat i luften. Ja, visst. Så att det finns mängder sådana saker som är bra att, att försöka förhålla sig till när man utsätts för, för maktmissbruk. Du, det finns också här, om vi går in på ett kapitel, vi kommer hoppa lite i boken, mm. det är saker du aldrig ska säga. Ja. Till exempel, det är ingen idé, du fattar ändå inte. Nej, det där är ju ett sätt att bara, jag har inga fler argument så att nu tänker jag säga att du är dum i huvudet. Ja, <laughs> <laughs> Och den typen av utsagor är ju ganska vanliga. Eller så här, nej men det är ingen idé. Vi, har, vi har försökt det där förut, det går inte. För Och, att det är så. Ja, för att det är, för är så. reglerna exakt. är såna. Ja, så är det bara. Och svaret på alla dem är ju att fortsätta ifrågasätta. Jo, men jag förstår visst, bara du förklara på ett sätt som blir tydligt för mig. Mm. Ja, men varför är det så? Måste det vara så? Jag förstår att det här inte fungerade förra gången ni gjorde det men nu har ju förutsättningarna förändrats så vi kanske börjar försöka igen. Mm. Att aldrig godta den där, de där försöken till att bara bromsa en hel diskussion ja, men nu, nu är det så här nu vi, har, vi har bestämt det. Ja, fast varför? Går det att bestämma på ett annat sätt? Mm. Eller... Mm. Uh, Och, men det är väldigt, det är väldigt lätt att bara hoppa Och det får man inte göra. Känslomässig utpressning ligger ju också i linjen med det. ja men eh, nu blir det som vi har bestämt eller så blir det inte alls. Ja. Och den är ju livsfarlig. Därför att den som säger det målar in sitt hörn. Ja, ja, ja. För då måste det ju bli så. Men det med, kan ni inte, inte komma alls. ur det hörnet utan att tappa ansiktet? Nej. Och då måste man hjälpa dem från det hörnet. Genom att till exempel säga, jag är medveten om att ni tidigare sa att det är på det här sättet eller inte alls. Men det var ju innan det här nya hade inträffat vad det nu är. Mm. Så nu kan vi ju se det på ett annat sätt. Kom ut i hörnet. Okej, okay, då slipper vi. den personen som själva målar in sig tappa ja, i ansiktet. exakt du, du har också en annan grej som är fastna på. Objektivitet vid utpressning. Ja, och det handlar lite om att, eh, eh, att aldrig glömma bort varför man har gjort ett ställningstagande eller har en åsikt. Alltså om jag nu vill säg att jag vill måla mitt hus med grön färg ja. och orsaken till att jag vill det är för att den är giftfri ja. men, men av någon anledning så vill målaren inte komma med grön färg utan nu vill att jag ska måla blå, med blå färg mm. och, och jag har en mängd olika anledningar jag tar med flitet lite larvet exempel förstås och, och då har vi allting ifrån det vi nyss var inne på, ja men nu blir det så här eller inte alls, till att ja, men, om, du, om du gör så här så kan du få ny tv också till att, eh, kanske den värsta, värsta av alla, men då litar du inte på oss? Den är ju ganska vanlig. Då ja, ja, ja, ja. litar du inte på oss. Och då gäller det att alltid, alltid komma ihåg... Och säger man ju automatiskt om man får den så är det väldigt lätt att säga, jo då, men... Men, ja precis, och då har man ju effektivt sagt nej. Mm. Så vad man alltid kommer, måste komma ihåg det är den objektiva anledningen till varför man vill ha någonting. Det spelar ingen roll om jag får en tv eller inte. Det är giftfri färg är intresserad av. Där handlar det inte om att lita på varandra eller inte. Det handlar om en överenskommelse om giftfri färg. Mm. Samtidigt måste man ju förstås också då vara ett för eh, konstruktiva motargument och målerifirma nu säger att ja, men den blå är också giftfri. Ja, men okej. Då kan vi prata förstås. Men man, ibland kanske man börjar säga hallå, jag vill ha det här huset grönt. Ja, ja om det, men då är det färgen som är preferens Nu tänkte jag om det, eh, om, det hade du tänkt om det var giftfri ja, Om det var det som giftfri. var. Men, ja. men att inte tappa bort varför man står för någonting eller vill ha någonting. När alla de här grejerna kommer litar du inte på oss. Varför låta avtal lita inte på oss? Ja, fast det handlar inte om förtroende, det handlar om det här. Mm. Ja. Du måste fråga en helt annan sak och nu blir vi riktigt privata här Ja vad trevligt Hur ofta tänker du efter i en situation där det skulle kunna uppstå en konflikt i vardagslivet eller om du ska handla någonting eller vad det nu kan vara ja. Hur ofta tänker du liksom efter och går igenom nu ska jag använda den och den tekniken eller hur ofta gör du med ryggmärgens hjälp um. Det är lite olika... Privat alltså. Ja, när jag gjorde research för boken... För jag vill, jag vill ju inte skriva om någonting i någon av mina böcker som jag inte också har använt mig själv. Nej, nej, okay. Så att jag vet att i alla fall för mig funkar det. Ja. Och när jag gjorde research för boken, då gick jag ut och systematiskt förstås provade de här teknikerna. De här, du <laughs> kom du på kant med många. Nej, nej, inte alls. Eftersom de ska ju handla om att det blir bra för ja, ja, okay. Det ledde ju till förstås att vissa av dem har jag nu liksom automatiserat du ser jag envisar sig med mina händer ja, hela tiden ja, ja, jag kan inte ja. hjälpa det ja, ja. jag tänker väldigt mycket på hur jag använder och och men mm. um, sen finns det situationer absolut där jag försöker kliva in och, och, och, nu måste jag tänka på här men vad som kanske är mer vanligt är att jag plötsligt blir, jag har garden nere och så blir jag känslomässigt engagerad i en situation och därmed inte hanterar den på bästa möjliga sätt och sen efteråt inser att vänta nu, det här var precis den situationen där jag borde gjort så här men det... då hör jag med mig det in till nästa. Ja, det för jag det. kan göra Just den analysen. Det är det som fransmännen kallar esprit d'escalier. Det man kommer Exakt på så. i trappen, vad man skulle ha sagt. Under ett gräl eller under en diskussion eller någonting sånt. Henrik Fexeus sitter i studion. Han har skrivit en bok som heter Maktspelet, sympatiska tekniker för att bestämma över allt och alla. Läs den innan någon annan gör det. Ja, ja, och den här går vi att använda gissa i både i privatliv och affärsliv. Och Självklart, nu har ju varit mycket jobb exempel här. Men, ja, ja. men som vi sa inledningsvis att maktrelationer har vi ju hela tiden mot alla. Ja. och då spelar vi också maxspelet med alla Okej, okay. vi ska ta en kort paus och vi fortsätter med Henrik Fexeus och med detektiven Allmänhet inga män hörde hör det? Det äh? bara och, och, ja, och det är bra. och detektiven Allmänheten och de får ringa på 0200 du som lyssnar får ringa på 0200 11 12 13 vi plockar upp samtal i pausen det här är Ashberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio 1, 1. 1. 1. Ashberg. Henrik Fixeus, mentalist och författare sitter i studion. Vi talar om hans sympatiska tekniker för att bestämma över allt och alla. De finns beskrivna i den nya boken Maktspelet. Men i pausen talar vi om en intressant sak nu. Nämligen, det eh, båda, vi båda har blivit utfrågade av journalister. Vi båda har intervjuat folk i olika sammanhang. Och då finns det en teknik. Beskriv den du. Berätta om din engelska kompis det du drog för mig i pausen. Ja, ja, ja. Jo, nej, men vi, vi pratar lite om det, hur man bemöter mm. negativ kritik. Ja. Eh, och då har jag en, en vän i London som är så kallad kändis och eftersom han är väldigt mycket kändis så får han också mycket bröm men också mycket skit kastat mm. på mm. sig och han gav mig kanske det bästa tips jag har fått i mitt liv, ett av de bästa och han, och för vad han gör, så fort någon säger men du är bara en blek kopia av det här, du har stulit allt du gör, det här är värdelöst så håller han bara med, absolut, du har helt rätt Jag, jag visst har jag stulit av de här ja, jag försöker vara dem inte lika bra Det, det här är värt jag håller med dig, men jag kan inte bättre. Och sen kommer den som attackerar inte längre. Det kommer ju ingen vart, nej förstås. Jag, jag har varit med om det där själv ibland när någon säger så här Ja, du, du, du jobbar det här för... Ni jobbar det här för det är ofta... Du vet, kommersiell radio och kommersiell tv i början var väldigt omdiskuterad ja. Ni jobbar här för att tjäna pengar, så, Ja, <laughs> exakt. Folk som attackerar så, inte minst... Kollegor till mig, journalister, ja. de är vana vid att folk kryper ihop och blir som igelkottar och går i försvarställning. Då och då får de någonting och dra i, någonting att attackera. Men om man bara säger så, ja, du har helt rätt. Då kommer de ingen vart Men jag tror det är svårt att göra det för att jag tror instinkten är ju att man känner som ett personligt påhopp istället för att inse att det här är någon jag inte ens behöver bry mig om. Pro Så att man måste kunna göra den här Problemet är ju om, om man i en vänskapsrelation eller familjerelation, någon säger så här nu har du gått över gränsen det är för jävligt som du gör här du, du, du plockar aldrig upp disken efter man, nej, du har rätt. Då blir ju rimligen följdfrågan, och vad tänker du göra åt det? Ja, men då, då antar jag att man, att man förekommer den så att man säger, du har helt rätt i det jag har faktiskt inte ens insett det tidigare men vill du att det är någonting jag ändrar på Ska jag verkligen försöka ja, göra det? Jag kanske man tvungen att det. börja plocka upp disken. Har du nu? Hjälp mig gärna till det. Alltså ja. hjälp mig! Ja, ja, jag hörde det, det sista. Okej, okay. ja det är bra. Hjälp mig gärna till det. Och så slipper man ja. i framtiden. Okej, okay. nu tar vi in detektiven, allmänhetens frågor till uh, Henrik Fexeros. Vi börjar med Bettan. Varsågod Bettan. Hej Henrik. Hej Bettan. Jag har en fundering och det är mycket bygger ju på att man kan se den andra personens kroppsspråk. Eh, ja och nej, det kanske har låtit så idag men, men i Max... har tänkt i största allmänhet alltså i böckerna, läsandas tankar och... Ah, ja, ja, det jag har skrivit om, ja, absolut. absolut. Eh, om man nu inte ser. Ja, eh, det finns gott om tekniker och metoder att använda även när man inte har ett fysiskt möte. Eh, vi har diskuterat några av dem redan här, till exempel hur man använder språk och psykologiska mekanismer kan ju utlösas någon oavsett om du träffar dem eller inte, till exempel det här med att ge någon tid och uppmärksamhet och beröm och så vidare så det finns ganska mycket att göra eh, även utan kroppen om jag befinner mig i samma rum alltså, det, jag har ju konstaterat i alla fall att väldigt mycket går ut på hur ansikt eh, ja, tittar åt olika håll skiftar med händerna ja Om fast jag inte ser den andra personen vad den gör ja men vad, och vad, är, är, vad är frågan här eller vad är, vad är problemet ja, problemet är väl just det här att andra kan ju de som du ser kan ju läsa av mig mycket lättare än vad jag kan läsa av dem ja så du, du är i någon situation här där andra ser dig men du inte ser dem Vad, vad är det? Jag kan inte ens föreställa mig var, vad detta, det är för någonting. Beta, vad är, vad är det? Spännande? vad är det du snackar om här? Nu var ja, lite konkret. Enkelt, är ägt, jag är blind. Jaha, ja nu, okay. jag, Men ja. du, det finns ju jättemycket med rösten och du är ju förmodligen mycket mer observant på, oavsett om du är medveten om det eller inte, hur folk använder rösten när de förändrar sitt röstläge hur hastigheten i rösten justeras och så vidare. Så rösten är ju ett otroligt potent redskap för att både bygga relationer men också faktiskt påverka. Så det, det är ju vad, det är vad jag skulle råda dig till då, att, att koncentrera dig på hur folk låter och vilka ordval man, man använder sig av. Jo, det, det är ju Du vet du, jag tänker på en grej man, när du säger att någon de, journalist i någon sammanhang, politiker eller någon, de, de, man märker ju om någon börjar hacka där, så, så märker du om de är på defensiven, om de har, ska försvara en sjuk sak eller sjuksak det, det, det, det märker ju till och med jag om det är ett radio, en radioutsändning där jag inte har möjlighet att se personerna och det där borde ju du rimligen eh, som, som Henrik sa medvetet eller omedvetet, ha, ha liksom tränat upp eftersom du inte kan se ja, Jo, man, man tränar ju upp det väldigt. Man hör ju till och med på vilket tunn folk genom kommer gå. Eller hur? Mm. Mm. Men, men, mm. Eh, men visst har du rätt i det att, att en hel del av det jag skriver om handlar om kroppsspråket. Men jag skulle vilja säga att det är absolut inte eh, majoriteten. I början kanske det var det, men faktum är att eh, mer och mer det jag skriver om handlar mindre och mindre om kroppsspråket. Och i, den här, i maktspelet så är det väldigt lite kroppsspråk faktiskt. Mm. Eh. Jag, tycker det, jag, jag tycker det är ganska spännande just det här med röstläge... Jag med. Man kan ju väldigt lätt höra om någon ljuger om man bara lyssnar efter. Vad är det för signaler? Vad är det för, Vad är det för tecken du, du, du lyssnar till då? Äh, kan du beskriva jag... det? Eller är det bara en känsla då? Äh, det, det är faktiskt väldigt svårt att beskriva mm. men mm. många ändrar lite tonfall. Mm. Äh, om vi säger att äh, jag skulle säga att ah, det är helt okej, okay. jag ser det här jättebra. Gör du? Uh, ja. Då <laughs> ljuger jag. Mm, mm. <laughs> jag, kommer tänka på, du, Beta, jag kommer att tänka på... När man har, man har små barn runt sig mm. som man känner och har varit med ett tag då hör man ju faktiskt på skriken om det är allvar eller om det inte är. Om Absolut. det är att de pressar fram. Det gjorde nog inte sånt. Du hör på någonting i övertornens egna barn så hör man ju direkt om det är något på riktigt. Eller om det är ja. någonting som kanske inte måste åtgärdas omedelbart. De, de har väldigt svårt att ljuga. Eller till exempel att jag säga att min systersån. Mamma, varför är detta så jobbigt? Har du någon känna att allt hon ser? ja, ja, ja. ja. Men jag tror att... ska titta på någonting så spontant på Ja, ja. Jag tror att en av anledningarna kanske till att du har svårt att beskriva i ord vad det är du hör när du har folk. folkhuger, det är just det du var inne på själv, att vi låter alla olika, men det vi gör är att vi ofta får en förändring på rösten, men den förändringen kan ju vara olika folkapersoner för Så förmodligen är det just som du sa, den här förändringen du uppmärksammar. Och då, och då inser du att här är det någonting som är vajsing. Mm kan ligger mycket i det. Även kanske ordval eller hur personen om man har mött personen innan och hör hur de lägger om. Just det. Mm. det. Okej, okay, ja. stämmande. Tack så då. Ja. Tack för samtalet. Tack, Tack. Hej. Hej. Mm. Då tar vi in uh, Micke. Varsågod, Micke. Tack, hej. Uh, har du några frågor och sen uh, ett påstånd om, om, om, om. Uh, först vill jag bara veta uh, antar att Micke, den här telefonlinjen funkar inte något vidare. Hallå? Nej, det gör den inte. Sorry Micke, om du hör det här får du ringa om. Eh, då tar vi in eh, Johan istället. Varsågod Johan. Tjena. Tjena. Eh, jag tänkte först eh, beklagar Robban blir det då. Ja, ja. vi snackat om radioet, Men nu ska vi inte vara dystra jo, här. Nej, utan... jag, jag vet inte. Nej. Det, jag tänkte mest ställa frågan till dig. att eh, Vi svarar hänka. Ja, absolut. Absolut. Eh, jag vi jobbade på förra Mitt förra jobb, då hade jag en chef... Eh, kalt och krasst, jag är nog en en, inte en enda som vi slå i alla. Han är <skratt> alltså, en maktmissbrukare. Han vet att han sitter på en sån position... Att mer eller mindre, du kan inte göra ett enda skit... Och jag bestämmer över dig. Och jag var inte mer världens skiten under hans doja. Mm. Mer eller mindre, han kommer in... Eh, för ena sekunden tvingar han mig att eh, bära alum, eh, aluminiumprofiler. Ja, sex meter visst. Kutar ut, hämtar dem. Precis när jag står och bär dem. Kan du springa ut och göra det? Ja, springer jag iväg och gör det. Så springer jag iväg och gör det. Sen helt plötsligt några timmar senare så ja, tvingar han mig att göra något annat. Då han skäller ut mig för att jag har den här aluminiumprofilen på några pallar. Eller på golvet. Mm. Bah, nej, jag la dem på pallarna. Till slut så när han jag säger det. bara Nej, jag la dem på pallarna för att du tvingar iväg mig dit. Jag var men jag var tvungen att flytta på dem som ligger på golvet. Ja, men då kan du inte skälla ut för att, för att jag är dum i huvudet. Eller för att jag har lagt dem på, på golvet. Hur länge sedan är det här, för jag fråga det? Det här var två månader sedan förslutet jag. Ja, men affekten Nej. sitter i. Ja, ja du, det, jag, jag blev så deprimerad så att jag var nära på att ta livet av mig. Okay. vad skulle förslut. du ha gjort i det läget? Är det Är det du vill fråga, Henrik? Ja, jag tänkte fråga för just det. Att min, min reaktion var på det. Jag säger bara, men du kan inte skälla ut mig för att jag... Gjort, för att jag Du påstår att jag har gjort något annat, men nej, egentligen har jag gjort något annat. Nej, nej. Sen, helt sen sätter jag på med hör hörselkåporna och hånflynrar och låtarna och fortsätter göra det han har sagt till mig att göra. Vad, vad är det man egentligen ska göra för att inte ta, ta åt sig så mycket och mer eller mindre säger du är dum i huvudet? Vänta, nu vi ska ha nyheter. Du får hänga, du får hänga kvar där eh, Johan. Så ska Henrik komma med ett briljant svar på det. För han, har var, han, jag har jag har han har Han har något. Han ett s i rockarmen här. Johan, häng kvar. Det blir nyheter. Så kommer svaret. Det här är Aspey på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. 1, 1, 1. 1. Aspey. Mentalisten, manipulatören författaren Henrik Fixius sitter i studion vi talar om hans bok Marksspelet som är full av sympatiska tekniker för att bestämma över allt och alla och vi hade Johan med oss i telefon, Johan var utsatt för en chef som bossade, körde med honom, svor och krånglade och anklagade honom för att äh, skällde på honom för att han hade gjort saker som sked. denna chef hade Bett honom, det att beordrat honom att göra. Joans fråga, Johan är med oss på telefon fortfarande, var, vad borde jag ha gjort? Så här Johan, eh, jag skulle vilja ge dig två svar på den här frågan och jag vill gå in lite på för det är en otroligt bra fråga och därför så blir svaret ganska... Eh, detaljerat nu, men för det första är det så att man måste förstå en sak, och det är att det finns människor som har en, ska vi säga, en förminskad förmåga till empati. Det är de vi placerar på den psykopatiska skalan. Ja, det, är, de, det jag redan förstått att han är ja, och de, de här människorna är överrepresenterade i ledningsgrupper, på chefspositioner och så vidare. Sen är det alltså en sån här glidande skala. Man kan ha det lite grann, man kan ha det ganska mycket. Och I, om man inser att man har att göra med en sån person då är egentligen bara det bästa att om man kan byta miljö äh, du byter jobb. Men det kan ju vara jävligt tufft att göra det. För att man, ja, men jag kan inte bli arbetslös. Det, det funkar inte. Så mitt första svar är att i alla lägen är det bra att fundera ut vad som är min plan B. Om jag inte gör det jag gör nu eller om jag inte får det, det här jag vill ha vad kan jag göra istället? Vad, äh, vad skulle jag kunna få istället? För ju starkare andra alternativ man har till vad den är, desto eh, starkare tryggare position får man i, i det här mötet eller det här bråket eller vad det är. Alltså om du hade, om du visste att, att du eh, hade toppen jobb l, l, eh, väntandes på konkurrentföretaget då, då hade du ju betett det helt annorlunda i den här konflikten, eller hur? Ja, självklart. Så, så, är, så, så insikt De, de sa ju upp, upp mig på grund av arbetsbrist, för att jag var ju den eh, jag är ungefär 90 kilo muskler 140 kilo fett så jag är inte en lilla kille än Nej. Ja, ja. och eh, mer eller mindre han, han, han, när de hade sagt upp mig, för jag vet ju de sa ju upp mig för att jag käftade emot jag sa ju bara, du du kan ju glömma dig där när, de, eh, när han började brusa upp sig ja. då, då mer eller mindre när jag sa det bara, men hit med arbetsordet för helvete nu tar jag och jobbar istället <laughs> då började jag, han, blev ju stor, han skulle bli ännu större ja. det, bara, bara, vill du bråka nu eller ja, ja. jag har inte lust med det, jag vill jobba så ge mig den där stick Vänta, Johan, Johan, Johan, Kalma. Lugn, lugn, lugn. Men, så det var första delen av svaret att, att dels fatta att det finns folk som är känslomässiga idioter skulle jag vilja kalla dem för, och de kanske behöver undvika. Att ha en plan B i är alltid bra, men om man nu hamnar i en sån här konflikt så finns det en, en fyrstegsmetod som jag eh, ska berätta för dig. Och, Det är väldigt svårt att göra det här när man är känslomässigt engagerad men om man vet om att man kan ta sig igenom de här stegen så kan det vara lite lättare att kliva tillbaka och, och inte hamna i konflikten. Och det första man gör det är att man byter sig tunga, man räknar till hundra och man lyssnar klart på vad den här personen har att säga. Eh, och sen säger man eh, bara så att jag har förstått dig rätt nu är det så att eh, och så återger man precis det de har sagt. Man säger gärna, du, du är arg för att Du tyckte att jag la de här sakerna där eller vad det nu är. Men, och det säger man av två anledningar. Den ena anledningen är att när den här andra personen får höra dig återge det hela. Och du får inte göra det liksom art eller, eller cyniskt eller någonting. Utan du måste ärligt, om jag förstår det rätt så är det det här du är arg för. När de hör dig säga det, då kommer de förmodligen justera det. Åh, det, åh, det var inte riktigt så jag menade, det var nog mer så här. Det är viktigt. Det andra är att genom att säga det... att Vänta nu, jag vill bara se att jag förstår det. rätt. Om du har arg säger det för det här. Genom att säga det så tar du nu kontrollen över samtalet. Hittills har det varit den som har stått och skrikit som har kontrollerat det. Nu tar du kontrollen. Och så måste den här personen svara på det. Ja, typ det var på fast mer så här och då frågar du igen, okej, okay, så det du är arg på är alltså egentligen eh, det här att de här sakerna inte är i, på den plats som där du tycker att de bör vara eller vad nu är. Eh, och, och när ni har kommit till en punkt där personen säger, ja det är det jag upprörde över, då säger man eh, då behöver vi titta på ett sätt som vi gemensamt kan lösa det här så att det blir på ett sätt som blir bättre för oss båda två. Mm. Det är skitsvårt att göra det om man redan har hällat upp sig men om ja. man vet att man kommer ha den här eh, så det du säger är att det du blir arg på, om man vet att man kommer göra den då är det lättare att, att kliva tillbaka och känner man att jag pallar inte det här, det är inga fel med att gå därifrån, vissa konflikter kan man inte ta ursäkta, kan man inte ta på en gång för att det är viktigt att andas också förstås, så det är de två råd jag har till dig, jag tycker att det låter bra att du inte är där idag ja. Nej, det, jag visste ju själv och jag sa det till min närmsta chef och jag jobbade som smed och sa att nu, nu skiter jag där det, jag, jag söker mig härifrån, jag är ju trött på det här stället ja. okej okay. jag tror att det var, det, var, okay. det var nog faktiskt det bästa du kunde göra ja, ja men det var det jag sa, jag, jag sökte mig lite sakta därifrån ja. det, har du det, nytt jobb nu då? självklart och med, det, med en hyggligare chef du, jag kan säga den här chefen, jag höjer upp honom på Päddis ja, det ja. du gjorde då var ju också att du tog makten över din situation och det är det bästa vi kan göra ja. Nu ska det, inte jag krångla till det här Johan men har du tänkt på att din nuvarande chef ser du i ljuset av den gamla <laughs> så att <laughs> han gör väl inget? <laughs> det, nej men alltså det, det är en stor skillnad på, på, ja, ja. på cheferna just men när när jag sa det till min närmaste chef då drog jag han det självklart vidare ja. eh, men de började ju tjafsaka alltså, kring lagar alltså, om jag fick söka jobb under, under uppsägningstiden och det, jag sa det, det får jag faktiskt göra mm. när jag började, Ja det är klart Sen när jag börjar visa dem lagtext så, så börjar de tjafta ännu mer och skulle hota dem löneavdrag och grejer. Så det, var så här, det var ett sånt ställe som man absolut inte ville vara på. Nej, nej. Men nu är det kvitt det... Nu kan du lugna ner dig. Försök, <laughs> försök att lägga detta bakom dig. Tack så, jo, tack så jättemycket. Tack Johan. Tack. Hej. Hej. Då ska vi se. Då har vi Hasse. Hasse har satt ögonen Då har vi Micke. Varsågod Micke. Nu provar Hej. vi igen. du var Tja. du som hade ja, dålig börja. linje. Hur långt kom jag förra gången? <g Tamam. fra> du du, du han säga eh, du hade ett antal frågor och ett och sen försvann det. Påstående. Så att du får Okej, nog börja om. Du får börja om, från jag. Jag om från början. För jag. Först en lite sidospår här. Jag har en egen teori. Jag fick den bekräftande tycker jag. Eh, om när du berättade om chefer att det eh, finns många med psykopatiska drag i, inom ledningar och sånt där. Eh, och jag har en egen teori hur de hamnar där. Det är väl just för att man kan sälja sig morsa när man inte känner empati. Eh, och liknande och sen eh, med det dit jag vill komma i det här fallet är att eh, eh, det är de som har lite finare bilar, och det är de som ofta är lite egoistiska i trafiken. När man säger att han med massa han blablabla bla bla eller liknande. Är helt ute och cyklar nu eller? Um, det, det här sista med trafiken kan nog inte uttala mig om. Men, men du är helt inne på rätt spår när det gäller första delen. Om en kanske lite hårt uttryckt. Orsaken ja, till att människor med en, med en viss empatisk nedsättning lyckas bra i ledningspositioner. Det är att de har inga problem att ta beslut som andra människor skulle tycka var väldigt jobbiga att ta. Eller att folk kan bli trampade på tårna. Ja, precis, precis. Och har man mindre problem med det, ja, då är det ju lättare att ta sig fram. Ja. Jag tänkte på en annan grej här. Det jag egentligen ringer om. Om man tar som exempel, om jag som arbetare, när jag hamnar i vissa situationer inom jobbet och ska förklara det för chefen. Ja. Och sen beskriver jag alltid, om det är något som krånglar, så beskriver jag negativa ord som att det var krångligt, det var struligt och så vidare. Ja. Kontra att om jag istället använder ord som att eh, positiv mening, att ah, här krävdes det lilla extra men jag löste det. Mm. Och så. Eh, kan en bild av en som anställd påverkas negativt och positivt hur man uttrycker sig ja. när man gör samma jobb? Det gör de. Mm. Därför att så här är det att Och det, det här är ett fenomen som kallas för priming. När vi hör positiva eller negativa ord, för att vår hjärna ska förstå vad de orden betyder. Så börjar vår hjärna, en del av vår hjärna utan att vi är medvetna om det, så börjar den tänka i associationer av vad, vad innebär det någonting är krångligt och när någonting är struligt. Och, och det gör att en, en, en viss negativ känsla växer i kroppen när vi hör den typen av ord. För det, det, det händer i vår hjärna när vi hör dem. Och om du alltid är i rummet när de här orden uttrycks så kommer det här överföras på dig. Därför att någonstans kommer den här personen känna, men undrar varför jag... Eh, man kommer tycka att varje gång man träffar dig så, så är det lite jobbigt och lite tungrot. Och det är på grund av de orden du använder. Om man... Eh, man har gjort studier där man har bett Personer lösa korsord, och så har man haft en grupp som har löst korsord där man har gömt ord som energisk och glad och rolig, och en annan grupp som har löst korsord där man har gömt ord som trött, tråkig, ledsen, gammal. Och sen har man mätt hur fort de här grupperna rör sig i korridoren utanför, så rör sig de som löste de här tråkorden. de rör sig mycket långsammare. De också är också svårare <laughs> att flytta på hinder och lösa problem efteråt. För hjärnan har lite ja. någonstans börjat fundera. Och undrar hur det är att ha det så här. Fantastiskt. Och du vill ju inte väcka dem känslorna hos din chef när du är i rummet. Nej. Självklart Nej. inte. Så det är absolut det är en jättebra poäng du gör där. Ja, jag misstänkte att ha något vad vi måste fråga, vilken bransch ja. är du i? Jag rensar avlopp. avlopp. Ja, och då då ja. händer det ju någon gång att, att det går åt pipan, så att säga, bokstavligt. Ja, ni får inte hoppa. rent piperna rena. Eh, hur beskriver du det då? <laughs> det är en väldigt bra fråga. <laughs> jag beskriver skit på ett positivt sätt. Det är svårt. Men jag gör det. Jag ja, jag ja, ja, ja, men det är, det är nog smart då. Ett sätt ja. att göra är som du gjorde precis nu. Att åtminstone ha ett glatt tonfall. Ja. Att skratta ja. åt det absurda i det här som skiten som vi inte gick att få ren. Ja. Det, det kommer man ofta ganska långt med. Ja, det tror jag också. Det tror jag också. Sen, sen undrar jag, den här boken nu... Mm. Vad heter den nu? Den vi Maktspelet om. heter den. Maktspelet. Kommer du ha den också som talbok där du själv pratar? In den den finns redan som det. Den gör det redan? Jajamän. Finns den till smartphones? Uh, vet tror. Uh, jag har mm. faktiskt inte kommit, Men det ska den göra. Ja. Det finns inga anledningar till att den inte ska göra det. Så att, uh, det, det bör finnas. Då hämtar jag hem den idag. Lysande... Lycka att... till med piporna. Ja, Har du Hej. Hej. Vi ägnar ett samtal till före sista pausen och då tar vi Thomas. Varsågod Thomas. Inte kvar. Nej. Då tar vi istället eh, Hasse. Varsågod Hasse. Nu ny ja. linje. Hoppas jag. Ja, nu är vi på ny linje. Ja, härligt. Fantastiskt intressant och lite måste jag säga att det förra samtalet inte det nu alls, men innan eh, lite grann eh, Svarade på frågan innan jag han ställer det okay. men, jag, men, men, men för att jag tyckte om Jag älskade verkligen det där att, Vänta nu är det Menar du vatt? Ja. Men man kan bli oerhört inspirerad av tv Ja TV har man ju fantastiskt mycket sanningar Och där blev jag enormt inspirerad en gång när jag såg en tv-serie Jag tyckte att det var en lysande taktik Men sen om jag skulle våga använda den Eller riskera jag bli enslagen Vad var det för något? En kolerisk chef som står och skäller ut någon under fem minuter Och när han är klar och hämtar han så säger man, ursäkta, du är så åtänkta på annat, vad sa Åh, det ska jag ta med mig. Fantastiskt, ja, ja. Det, det blir det i nästa tryckning av boken. <skratt> det är en dräpare ja, faktiskt. Ja. Eh, Robban, snabbt bara. Mm. Tips till ett ämne, apropå det här tragiska i Malmö. Det är dags att ta in någon från Arbetsmiljöverket. Ja, ja, ja. Okej, okay. jag. jag lovar inget bestämt men jag tar det som ett tips. Tack så idag! Ja. Hej! hej, hej. Det i Malmö var alltså en bil, lastbil som kör på en sån Skylift och den här killen ramlar ner och såvitt jag förstår, senaste nyhetssändningen så har han dött till följd av den tragiska olyckan. Vi tar en kort paus, vi har slutspurten kvar med Henrik Fexeus som är här och talar om sin bok Maktspelet om hur man kan använda sympatiska tekniker för att bestämma över allt och alla. 0211 1213 kan ni ringa om ni vill ställa frågor till Henrik det här är Aschberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio 1 Aschberg Henrik Fexeus, mentalist, författare, manipulatör, står på en video som heter I ditt huvud som han också har kommit ut med. Den är jättebra. Ja, ja, ja, ja, sälj du, sälj du, sälj du. Vi tar emot frågor från detektiven Allmänheten. Vi har talat om sympatiska tekniker för att bestämma över, över ens egen omgivning. Och nu har turen kommit till Johan. Varsågod Johan. Ja, hej hejsan. Jag blev väldigt intresserad av det här som ni pratar om. Ja, roligt. Ja, därför att när jag började med försäljning, jag knackade dörr i 20-årsåldern. Mm. Då min försäljningschef lärde mig alla de här grejerna att jag såg rätt saker. Ja. Och det kunde jag använda och jag sålde som bara den. Och det använde jag sedan även privat och jag fick det som jag ville. Så att, eh, tyvärr så har jag glömt bort mycket av <laughs> Så idag får du inte som ni vill längre, eller? Nej, alltså, man har tappat det här. Och, och, jag fick sån inspiration när, när jag fick höra talas om det här så att, det, det här tände mig jättemycket. och Finns det någon sån här att man kan gå på någon kurs eller finns det några videogrejer, alltså CD eller vad finns det? En bok, du kan ja, läsa. Ja, det finns en bok. Den, den går ju både att lyssna på och, uh, uh, och läsa. Jag har funderat lite på att, att uh, kanske göra någon form av filmat material på det här. Men, men har inte kommit så långt än faktiskt. Nej, för att det, det tycker jag verkar... Det här med att läsa böcker, jag, jag vet inte var det är. Man är lite utbränd och så. Men jag läser en sida och sen glömmer jag vad jag har läst. Aha, ja, ja okej. Okay. Det är lite sådär. Men jag vet ju till exempel det här med försäljning då när folk sa... Ja, men det här är dyrt då. Då kan man fråga om det om det inte var så dyrt skulle du köpa då, liksom? Just det. Ja, ja. Du vet man om om de är ärliga, ärlig, alltså, eller om det är bara liksom en invändning som är oärlig. Just det. Så att alla de här grejerna det är jätteintressant. Du får fråga en sak. Jag skrev för hundra år sedan ett reportage om en sån gammal dammsuga-försäljare som knackade dörren. Han berättade om alla... Det var en del tjuvknep också de lurade gamla tanterna. och tittade blixtrar här inne i din gamla dammsuga. Det Gör det i alla elmotorer, va? Och så här, de släckte. Men en, den viktigaste grejen att öppna det var att när man ringde på så skulle det vara liksom... Dit, dit, dit, dit, eller något sånt där, man plingade lite, lite en, en glad signal ska det vara ja. från dörrklockan, för, så att de tror att det är grannen eller någonting. Ja, det ska vara en glad signal, och sen ska man stå i en sån position, så att ja. det är liksom omöjligt att, att man kan gå baklänges, man måste gå framlänges står när de öppnar dörren, Aha, det vill okay. säga in genom dörren. Ja, just ja. <laughs> Nej, men alltså, vi körde ju, det var ju lite kul för att Jag sålde ju tvättmaskiner på den tiden ute i Hallunda. Gick du bara bar med i dem då? Jag hade med en broschyr. Ja, ja just det. Med, med tre olika. Mm. Och då var jag ute i Hallunda och vi sålde tvättmaskiner. För att det var lite problem med tvättstugan. Och då, min försäljningschef han delade i med det här då. Jag var ju liksom ny på det här. Så det var tvättföreningen då. Så vi ringde på, ja hejsan på tvättföreningen här. med problem med tvättstugan. Mm, mm. Ja, jag kom in och då fick vi ja, det var ju bara gå in där och sen istället för att ha egen tvättstuga här så får du välja din egen maskin. Då har du tre olika välja. På. Alltså, <laughs> det är, det är Men det var de inte förbannade när de insåg att du inte kom från tvättföreningen. Vad var den där tvättföreningen? Det var ju ett rent påhett, påhett. Ja, alltså det var en grej. Tvättföreningen, ja, vad är det? Jo, det är det att du får tvätta hemma istället. Ja. <laughs> <laughs> och, sen så, och sen kom man in där och sen så... Och, ja. Jaha, men det här är ett förslag. Här skulle ju få plats faktiskt. Och, och mm. alltså, man körde hela tiden framför folk så att de hängde med i det hela. Alltså det var ungefär... De fick välja själv vilken tvättmaskin de kunde få här. Och mm. de kunde själv välja... Man lägger, Henrik, det måste vara, man lägger över liksom någon slags beslut i den andra människans... Ja, alltså så länge man kan få någon att uppleva att de har varit med och fattat ett beslut så kan ja. man ju form gå med på vad som helst i princip. Ja, just det. Sorry, Men ja, det känns som att det kanske är bra att du bara behöver träffa de här personerna en eller två gånger. Ja, det är kanske inte bygger några beständiga relationer. Men sen hade man då de här aktblocken och då skrev man ju näser och alla möjliga. Det berodde ju på vad det var. Så skrev man alltid upp Man kommer ihåg vad hunden hette va? Mm. Och sen nästa gång då. Ja hur är det med, med Fido här? Eller hur är det med det? Så man hade anteckningar på allting. Ja ja en liten Och, öppning där. Ja. Och det, men, det var de hackblocken som man hade. Men man fick lära sig att säga rätt saker. Mm. Mm. De var jätteglada för tvättmaskinen funkar ju allting. Så det var inget problem med det. Ja, det. Mm. Men det var ju de som sa så här att. Får man ta med sig tvättmaskinen om man flyttar? Ja, <laughs> ah, just det. För de trodde att, ah, ah, du, ja. du har bytt bransch, va? Ja, jag tänker nog gå tillbaka till det här För jag gillar det där. Ah, ja. men, då får du läsa jag, den här boken först. Då. Ja, jag vill läsa den här boken. Mm. Men den är helt suverän, tror jag. För jag okay. får så bra när jag hör det Okej, <laughs> ah, okej. <okay, okay. laughs> ja. Tack, Chirard! Ha Tack. Tack. Hej. Hej. Vi hinner några samtal till. Josef tar vi. Josef, varsågod. Ja, tjena Aschberg. Tjena. Du, jag, det här med motivera så berömde jag till exempel, jag har en son, han är jätteduktig på, på boxen och sådär, men han har lagt ner lite grann han ibland sådär. Och det, ibland kanske det var mitt fel, ibland jag kritiserar honom lite mycket, men hur ska man motivera honom för att han kommer igång igen? jag tror att det är nog väldigt svårt för dig att, att motivera honom däremot vad du kan behöva göra är att försöka, för han verkar ju ha tappat motivationen Och, för att jag, att jag lite grann, man är inte psykolog men ibland är jag lite rakt på saker så att det kanske var mitt men är du säker på det då, att det är därför? ja, man måste helt, hålla ut, han vill gärna, men ja. någonting som jag vet inte men alltså, alltså, Mitt enda råd skulle nästan vara att vara helt öppen och ärlig med det och fråga honom eh, orsaken till att jag har slutat är det för att jag går för hårt på? Eh, om han då säger ja, då vet jag att det är det men det, det kan ju vara någon annan anledning kanske det kan ju vara att han känner att, att, att, att det inte längre är roligt och då spelar det ingen roll hur du förändrar dig om inte han tycker det är kul så tycker inte annat han kul det är kul eh. Nej, men så att, eh, Kanske som du säger att man börjar med berömd från början kritisera. Vad mm. mm. ligger någonting i den att uh, kanske jag, uh, det blir jobbigt för honom om lite cykel så att ibland går, vissa matcher går åt skogen så att säga. Och så kommer jag lite grann att börja med beröm. Men du, jag bara fråga har du jag har Är du en sån där idrottsförälder som så skriker på ditt nej, barn inte under? Nej, absolut inte. <laughs> nej, nej, Men visst kan det vara så. Visst kan det vara så att, att, att din kritik och ditt beröm hade kunnat formulera bättre. Men, men det, är ju, det är ju redan gjort nu. Så, så frågan blir ju så att hur, hur du ska kunna motivera dem att börja med det igen. Och då får du väl förklara för dem att, att om, om du vill börja igen, jag stöttar dig till 110%. Mm. Uh, ja, så, så att han känner att du faktiskt är med honom i det uh, du menar man kan man börja med uh, inte män sånt där Nej, det är väl bra att tänka på nästa gång du tänker brömma eller kritisera honom. Men just nu behöver han ju veta... För om det är som du tror, att han upplever att du inte tyckte att hans förmåga var tillräckligt god. Då måste du ju förklara för honom att, att du, var, du är väldigt, väldigt bra. Jag är väldigt stolt över det du åstadkom. Vill du inte börja igen? Nej, för att äh, hans tränare tycker att jag kanske ligger på och trycker på. För att... Men jag tror du ska backa. Ja, Henrik att det... säger att du ska fråga din grabb öppet och ärligt, tycker du att jag har varit för, för påflugen här på för mycket, om inte annat kan du ju prova att backa och låta någon kanske bygga en relation med tränaren då Nej, för att, det, om man ser på hans ansiktstryck som du pratar om lite grann att ibland är han lite kanske missnöjd eller han vet att det kanske mm. kritiserar honom, mm. det blir lite sådär så, det är det man, man inte vet själv för att han, han är han inte ett barn nu, han är Han, var, han, är, han ska fylla 18. Ja, ja, men, ja, han är ju en vuxen. Ja, du prata med honom. Fråga ja, honom. Gör det. Josef, vi kan, okay, vi, vi, vi kan inte ge dig mer. Tack så mycket. Eh, Henrik Fixé oss alltså som ja. var här. Vi har talat i en, en och en halv timme om hans sympatiska tekniker för att bestämma över allt överallt. Och alla. Det finns beskrivna i den färska boken Maktspelet. Tusen tack för att du kom hit. Tack för att du komma hit. Jag hoppas jag kan lära mig ett och annat när jag tittar. Du vill göra en proffs. Tack, tack. Nej, det blir man nog aldrig <laughs> helt. Eh, inte ens du själv var du Nej, faktiskt erkänd när du ska det. gå in. Som Ibland ja, som tur Tack du som lyssnade på mitt program Tack du som ringde Vi är tillbaka imorgon 15.00 som vanligt eh, Eller förlåt Det är vi inte alls Därför att jag är borta och håller på med ett tv-program imorgon Så det blir en repris Men vi hörs på fredag eh, Som vanligt eh, Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1, god afton 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio.